del mes de, de gener, eh, del primer any del primer del 2020, ja ho direm. I tot a punt ja per començar, abans de començar doncs, el ple, us comentem que Pau Lledó, regidor de Serveis, Mobilitat, i, doncs, no podrà estar avui en el ple, i és que recordem que dos quarts de A, a Palà Frugill i a la Comarca el vagin a i ho comentaran i després de dos quarts de vuit doncs, faran, quan s'acabi aquest ple extraordinari del Consell Comarcal doncs faran una, una valoració una roda de premsa on doncs, atendran el mitjà de comunicació nosaltres doncs, ens en farem ressò i també doncs, us explicarem que, quines decisions eh, el que expliquen des del Consell Comarcal qui són les set en punt i per tant doncs està a punt de començar aquesta sessió ordinària del mes de juny hi ha tots els regidors que han d'estar avui en aquesta sessió plenària. entre Guillem Genover, del Partit Socialista, i falta Alfons Rius, que l'hem vist per aquí fora, per tant, en breu entrarà per part de l'equip de govern. Veiem que ja hi és tothom menys, com us dèiem, el regidor de Serveis, Mobilitat, segon tinent d'alcalde, Pau Lladó, l'alcalde de Palafrugell, que està mirant el seu telèfon mòbil i que en breu suposem doncs, que començarà aquesta sessió ordinària, una sessió ordinària que, com sempre, eh, com és habitual, demà dimecres doncs, en els serveis informatius podreu escoltar allò més destacat que ens hagi deixat eh, aquesta sessió ordinària que avui consta, com us hem dit a l'informatiu, doncs, de 11 punts a l'ordre del dia eh, i que només presenta una moció. Per tant, doncs, si després els pregs i preguntes no s'allarguen gaire, doncs esperem que la sessió no sigui molt feixuga està a punt per iniciar aquesta sessió ordinària del mes de gener Bona tarda a tothom comencem el ple ordinari del mes de gener si el secretari tenim tot sí. a punt sí, diríem doncs com per, vulgui podem començar diríem per començar amb el primer punt que seria aprovar l'acta de la sessió anterior la Ordinària de 23 de desembre de 2019 alguna Algun portaveu no? Doncs el donem per aprovat i passem al punt número 2. El punt 2 serien resolucions d'alcaldia, informació. Es dona eh, compte a l'efecte de sabentat de les resolucions dictades per l'alcalde president durant els següents períodes. Periode compresa entre el 17 de desembre i el 30 de desembre de 2019. Número d'ordre correlatiu creixent, 2611 2019, al 2707 2019 i el període comprès entre l'1 de gener de 2020 i el 21 de gener de 2020, número d'ordre correlatiu creixent del del 1/2020 al 130/2020. Alhora també es dona compte de la resolució número 131/2020 de 23 de gener pel qual es declarava dia de dol oficial per la mort d'un vaí pel temporal. Algum portaveu no, doncs donem aquest punt número 2 per informat i passem al punt número 3. Sí, seria ratificació d'una... Res... Algum portaveu, <coughs> no, doncs el donem per ratificat i passem al punt número 4. Si sí, el 4 serien sentències i altres resolucions judicials, coneixement. Bueno, Informant-me a la comissió informativa, algun portaveu hi vol participar, doncs donem el punt número 4 per per donar-te a conèixer-la i passem al punt número 5 El punt 5, autorització de la compatibilitat per una segona activitat privada del senyor Jordi Vancells, bonjour uh, És el cas d'un treballador de l'Ajuntament que es troba dintre les compatibilitats uh, admeses en, per aquesta corporació el treballador està adscrit a l'àrea de benestar social i demana poder fer compatible aquesta feina amb una altra feina a la Fundació Privada de Resilis d'integrador i educador social algun portaveu al participar? no? tornem per aprovat passem al punt número 6 si sí, el 6 seria l'aprovació inicial de la modificació del reglament dels horts comunitaris Sí té la paraula la senyora Rosi Massaguer gràcies senyor alcalde bona nit a tothom eh... Uh... Bé, eh, referent als horts comunitaris, que ara el, a la primavera va fer tres anys que es havien iniciat, es va creure convenient eh, fer una modificació de, del reglament. Eh, es va començar fent una, una publicació a la pàgina web de l'Ajuntament que va estar exposada del 26 d'agost al 4 d'octubre i també de la qual va tenir 315 visites i també es va publicar una enquesta que varen contestar 25 persones. Després d'això, al mes de desembre van fer una comissió per modificar aquest reglament en el qual varen participar la majoria dels partits polítics de, del ple i després d'aquesta comissió les modificacions que s'han portat a terme ha sigut la modificació del termini que inicialment eh, era per cinc anys i després es va creure convenient que el termini inicialment fos per dos anys amb, amb tres pròrrogues, bé, dos pròrrogues més bianuals i fins a un màxim de 8 anys eh, en... comprovant les bones pràctiques dels usuaris. Una altra modificació que ha sigut la selecció, que inicialment va ser per concurrència i ara és per llista d'espera. I després hi ha hagut un... També s'hi ha redactat el criteri de bones pràctiques. Són les tres modificacions que, ha, que ha tingut aquest, aquest redactat. Això és tot. Portaveus, senyor Ferrer. senyor Rius senyor Fernandet sí, Mauri, sí. Mauri. sí. sí moltes gràcies senyor alcalde bé nosaltres també estem d'acord vam participar també amb la comissió per la modificació d'aquest reglament l'única cosa que en l'article 3 en quant al termini que vàrem decidir doncs, que fos tres renovacions de 2 anys fins al màxim de 8 anys potser faltaria afegir-hi perquè posa eh, tot arribant a un total acumulat de 8 anys Uh, que clar, que si en cas de que higués hagués parcel·les lliures això també quedaria sense efecte vull dir que no, no limitaria 8 anys només ah. eh? perquè no senyor secretari? Eh? perquè clar, si hi hagués parcel·les eh, lliures eh, doncs aquest 8 anys perquè si no seria un absurd mantenir la parcel·la buida evident, limitant l'ús de la persona a 8 anys. Que fins ara no, no, no s'ha donat aquest cas bueno, doncs... I també doncs, si els hi ha un prec aprofitant que en cas de que hi hagi llista d'esperes aprofiti per fer una ampliació de noves parcel·les eh, i, que, i que estaria bo doncs, que, que sempre estiguin ocupades perquè que hi hagués aquesta rotació i que hi hagués, pogués donar servei a molts vilatans de Palafrugell. Doncs seria això, eh, que els vuit anys seria, doncs, que sigui... Sempre esperem, i quan. Sempre i quan, eh? Sí? Sí, sí? Jo ho veig correcte. Sí, de... doncs, remés. Moltes gràcies. La aprovació inicial, entenc que no s'ha de posar a votació i el problema per unanimitat. Doncs el punt número 6 és aprovar per unanimitat i passem al punt número 7. Sí, que seria l'aprovació inicial del reglament d'usos de Can Genís. I té la paraula a la senyora Mònica Tauste. Gràcies, senyor alcalde. Bé, com ja saben, el nou edifici de Can Genís, que vam reobrir en el mes de setembre, té els nous espais i per tal de regular el funcionament del nou equipament es necessitava un nou reglament. Uh, Va fer consulta pública d'aquest reglament des del 26 del 8 fins al 20 de l'11 del 2019, amb unes 723 visualitzacions i el mes de desembre ens vam reunir la comissió redactora en aquest reglament hi trobem les, seves fina les finalitats de l'edifici qui el pot fer usuari usuària l'accés com sol·licitar-ho els drets i deures el tipus de sancions. El document el bueno, que fem és l'aprovació inicial. Vam estar tots allà a la reunió. Seafarrem? Senyor Rius. En principi no hem anat encara cap comissió informativa des de Can, a can Genís, a cap membre com ho Podem, espero que a la próxima estem convocats perquè no hi ja estàvem encara. És la provisió inicial, o sigui, encara sí. tindrà temps, o sigui, se li pot fer arribar el, el, el reglament i abans de la provisió final doncs, pugui fer-hi les esmenes sí. que vulguin. Perfecte. Gràcies. Sí, sí el nostre grup té estar d'acord la proposta en qualsevol cas sí que hi hem de començar a pensar com som capaços d'intentar activar la participació perquè sí que és i un vis vist el tema dels horts sí que és veritat que ho pengem a la pàgina web que la gent visualitza a la li costa molt participar-hi per tant que realment només hi hagi 15 persones que responguin l'enquesta és, bueno, aquí hi posa 15 persones entre 15 persones van a respondre l'enquesta és el que jo tinc aquí a l'acord no, no, jo parlo del he parlat de Can Genís no ho dic M'agradar que fóssim 26 sí, sí. també, jo crec que, no, no, jo crec que és, és, un, és un repte per tots, eh? no és només una qüestió del de, govern, jo crec que hem de ser capaços de com quan fem aquest tipus de processos, que estan molt bé, és com fem per arribar-hi que la gent realment hi participi més, no? que amb, amb, amb un reglament com aquest, que Can Genís, que si tingués en compte la gent que hi va a fer ús, és impressionant que només hi participin 15, però en qualsevol cas del nostre grup, com que és la provisió inicial, d'acord, si cal fer alguna aportació la farem la, durant la l'exposició pública. Moltes gràcies. Entenem, doncs, que aquest punt número 7 no s'ha de posar a votació i el problema per unanimitat. I passem al punt número 8. Sí, que seria sentència d'urbanisme, coneixement. A la Comissió Informativa d'Urbanisme es va posar en coneixement de diverses sentències. En tenen coneixement tots? Sí. Mm. Doncs passem al punt número 9. Seria la concessió de manial d'ús privatiu de la instal·lació de mobiliari urbà, devolució de garantia. Té la paraula el senyor Jaume Pelé. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Senyor si alcalde Busqui. Sí, això és una devolució d'una garantia de fa molt de temps, que es va... De, de fet, és un acte de tràmit, l'empresa impursa Eh, tenia la, la concessió dels, de la instal·lació de mobilari urbà. Això que ha quedat ja substituït per una altra, una altra nova, nova concessió i, eh, i ens han demanat que els hi retornem laval de 2.000 euros que es acabaren impo acabaren pagar ells en el seu moment i és de justícia i és el que farem de tornar alhi. El en farem, mil rius. No? Doncs eh, el punt número 10 l'aprovem per unanimitat i passem al punt número 11 per Perdó, el punt número 9 és que està en el Passem al punt número 10 El 10 seria expropiació d'una finca situada al carrer Begú números 87,89 a Palafrugell relació de propietaris, béns i drets afectats aprovació inicial Sí, el senyor té senyor. la paraula, el senyor Jaume Palai Molt bé, merci senyor alcalde Bé, això, ara fem l'aprovació la, inicial d'una finca eh, allà al carrer al carrer Bagú i al carrer Epibert eh, aquesta finca fa molt de temps l'Ajuntament, el ple, va fer una, un canvi amb els propietaris eh, i es va fer una, un canvi amb unes finques que hi havia allà al Pratxirlo de Calella dos finques al Pratxirlo de Calella i aquesta finca que nosaltres ara hi tenim una plaça amb colúmpios i tal, i aprofitem com a, com a espai públic. Aquesta finca no és de l'Ajuntament, encara en el registre està inscrita com a unes, uns particulars i de la mateixa manera les finques que es havien de fer permuta muta en el, el Prat Xirlot també són de l'Ajuntament i no són d'ells. En el seu moment, fa bastants d'anys, ells no varen inscriure en el registre això i ara ens demanen de fer-ho. Eh, nosaltres eh, hem pensat, ells demanen de fer-ho i de canviar-ho també, eh, de que els expropiem ens demanen de que els expropiem o fem o provem la permota i nosaltres hem pensat que estaria molt bé d'expropiar-los eh, eh, d'acord amb ells i eh, també seguint la una mica la, la recomanació del senyor Fernández que va dir de, que poder seria millor eh, revocar l'acord del ple municipal de 2018 és exactament el que fem ara Primer reboquem aquell acord de permuta perquè no sigui que una vegada iniciem la expropiació ens la cosa ens assorti rana i eh, fem primer això i llavors iniciem l'expedient d'expropiació. Sí, te si no bé en qualsevol cas ja jo felicitar d'alguna manera que s'hagi fet s'ha recollit l'aportació que en el cas vaig fer jo que era és bastant millor iniciar els dos presidents l'hora per intentar, doncs, sota garantia jurídica al futur, i és un expedient que, com ha dit el reïdor, ve de fa molt de temps fa molt de temps que estàvem allà amb una permuta aprovada pel plenari però que no s'havia arribat mai a materialitzar primer, perquè ells no valen voler i com vàrem intentar fer-lo volien canviar les condicions de la permuta i, Obviament doncs, això a l'Ajuntament en cap cas li interessava veig que han, han intentat fer el mateix i, per tant, que no s'han sortit, finalment o també per dir, escolta, anem a parlar de l'explicació però qualsevol cas, òbviament, s'ha de deixar sense efecte l'acord la, la, de ple que hi havia de l'any 2008 qualsevol cas, el nostre grup, com que ja va dir la comissió, estem d'acord i que jo penso que d'aquesta manera queda bastant més resolt la tramitació sí, sí. Entenem, doncs, que aquest punt voleu, no s'ha de progressar la votació i s'aprova per unanimitat i passem al punt número 11, senyor secretari. Sí, seria la modificació puntual número 4 del pont de Palafrugell pel canvi de zonificació d'una finca a l'entorn dels carrers Xerambeco i Font denxeco Llafranc, aprovació provisional. Té la para el senyor Jaume Palai. Sí, moltes gràcies. Això és, és ja una aprovació provisional, <coughs> en aquest ple ja vàrem fer l'aprovació inicial. Això eh, vàrem intentar-ho fer, de fer el canvi de zonificació de tota la zona... Uh, l'urbanisme de Girona ens ho va desestimar, llavors varem reformular una mica fent només amb una sola finca amb un sol àmbit, aquí ens ho han estimat uh, i ha estat d'acord i amb aquesta informe favorable d'urbanisme el que fem nosaltres és uh, iniciar ja va iniciar la, la, la inicial i ara fem la provisional després vindrà la definitiva i bàsicament és en una finca que ja hi ha una, ja hi ha una casa construïda és una finca de 1.600 i pico metres, fem una zonificació de 800 metres per parcel·la, de manera que allà s'hi podrà fer una altra, una altra casa i hi haurà un augment de defecabilitat que hauran de repercutir amb l'Ajuntament, que això els demanarem que abans d'aprovar-ho de definitivament ens paguin aquesta quantitat, que puja aproximadament sobre els 90.000 euros, i bé, és la manera com que l'organisme de Ginola també està d'acord i nosaltres creiem que això és una manera d'arreglar aquella zona doncs, eh, i estem d'acord i per això el portem d'aprovació Senyor Ferrer Senyor Rius Veient la necessitat del, del pla d'ordenació urbanístic de la municipal eh, entenem que ha de ser una cosa bastant important perquè ho que arribar a modificar per aquí en el pla urbanístic municipal no s'hagi de fer una altra via per realment tenir que, que fer aquesta modificació puntual no es pugui portar per un altre lloc perquè tingui que estar aquesta amb una ordenança ratificat i tenir que retocar el pla urbanístic municipal Espero que facin tots els portaveus les després contestes Sí, el senyor Rangel el Senyor Calda, bé, bona nit a totes i a tots ah. Tal com va fer el mes d'octubre l'aprovació inicial, el nostre vot, eh, ja els, els anunciem que el nostre vot serà favorable. Eh, sí que eh, m'agradaria matisar una mica el, les paraules de, del regidor en la seva explicació, sobretot perquè... Eh, ha dit que hi ha hagut un augment de sostre i eh, això no és veritat el que hi ha hagut és una eh, divisió una possibilitat d'edificar dos habitatges mantinguent el mateix sostre que tenia la parcel·la existent eh? i eh, donat que aquests són els criteris i els paràmetres que es varen explicar i que han sortit eh, reflectits en l'acte de la Comissió Informativa i tenent tots els històrics d'aquesta d'aquesta modificació de de la zonificació, eh, el nostre vot serà favorable, sobretot també per els acords, els informes favorables tant de la Comissió Territorial d'Urbanisme com dels Serveis Tècnics de la Casa, que també val a dir que són els que han redactat el projecte i que al llarg del procés d'exposició pública eh, no, no de l'aprovació inicial no s'ha no generat ni cap suggeriment ni cap eh, al·legació. Per tant, ara eh, nosaltres farem l'aprovació professional i eh, esperarem que Urbanisme, d'acord amb els informes fets en l'aprovació inicial, faci l'aprovació definitiva, que és qui té la competència en aquest, eh, en aquest eh, modificació del planejament general senyor Plaís, podria contestar, bueno, les intervencions, Per respondre al senyor Alfons de Podem. Mireu, això no és una, una ordenança, això és el POM, és un planejament urbà. Llavors, la modificació del POM sempre s'ha de fer d'aquesta manera, no, no, no es fa per Junta de Govern, ni és s'ha de fer això una modificació del POM també ha d'estar aprovada per l'organisme de Girona. Eh, llavors eh, això en eh, aquí que només hi ha la possibilitat amb aquesta parcella de 1600 m de fer... Una sola, una sola edificació i com que al voltant també se genera que estan diferents i aquest sector havia quedat com una mica a part, doncs llavors creiem que és de justícia el fet de poder-se poder fer una preservació a 800 metres cada una. I això obligatoriament és perceptiu de que passi pel pla de que passi per l'urbanisme de Girona. I s'ha de fer d'aquesta manera les modificacions de pou no, no es fan d'una altra manera i responguent al senyor Rangel que poder eh, jo no m'ha sé expressar tan bé com ell però bé, bueno, hi ha un increment d'aprofitament de, de, de, de, de sostre. Eh? Llavors poder no ho he sapigut dir-ho tot bé però crec que a bon entenedor bones poques praules fan falta i estic d'acord amb ell que vale, és això, no, no, no té més, no té més, més importància. Sí, no, només era per acabar de matisar el fet de que el, els ingressos que tindrà l'Ajuntament són producte de les sessions que ara, amb aquest procés de modificació de planejament, està obligat per normativa a, a partir del 10% d'aprofitament mig. Per tant, no és uh, per una qüestió uh, diferent d'aquesta que estem parlant senyor Ferrer, senyor Rius, s'ha de posar votació senyor Rius s'ha de posar votació aquest punt a vale, aquest punt ens estindrem s'ha de posar votació doncs. és que la seva intervenció no sabia ben bé com sí, perquè no, no ho hem seguit des del principi tan vale. bé posem doncs a votació el punt número 11 vots a favor vots en contra abstencions si vol llegir sisplau els resultats s'aprova per 11 bons de l'equip del govern 7 del PSC, un de Ciutadans i l'extensió de la Frugella en Comú Podem uh, Abans de passar a la part de control ha, en les propostes urgents hi ha una, una, una proposta urgent que, tal, que ja es va explicar oportunament a la comissió de, de, de règim interior el dimarts passat i el senyor secretari ens la llegirà el primer hem aprovar l'urgència eh senyor secretari és, eh, respecte del pressupost torno a repetir el que vam dir a la reunió que és que no la van passar a la comissió perquè durant tot aquell dimarts encara s'hi podien presentar i al·legacions Eh, fins a les 24 hores i per això no va poder constar en, el, en la comissió i com que varen fer la Junta de Portaveus el mateix dimarts tampoc va poder sortir en la Junta de Portaveus per això és absolutament necessari aprovar aquesta urgència primer l'urgència uh, algun vot en contra de l'urgència? no? doncs uh, uh, queda, queda aprovada la, aquesta proposta per urgència i ara si es vol llegir el la part expositiva si es plau. Sí, punt primer, estimar l'alegació presentada pel senyor Raúl Rodrigo Mondelo en relació exclusivament a la incidència en la publicació de l'expedient en el tauler electrònic, considerant que aquesta incidència va ser subsanada amb el segon anunci i consegüent ampliació del termini d'exposició pública. Desestimant la resta de formulades pel senyor Raúl Rodrigo Mondelo Baquer, en els escrits presentats en data 24 de desembre i 20 de gener, respecte a l'aprovació inicial del pressupost, la plantilla, la relació de llocs de treball, l'organigrama i la massa salarial del personal laboral per l'any 2020. Segona, desestimar les al·legacions presentades pel senyor Jordi Fontbel en data 16 de gener de 2020 contra l'acord de ple de data 28 de novembre de 2019, pel qual s'aprova inicialment, entre d'altres, el pressupost i la relació de llocs de treball de 2020. Tercer, esmenar la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Palafrugell, perquè fa les places del grup D. El quart, esmenar l'organigrama de l'àmbit de serveis a les persones de 2020, fa la, pel que fa a l'àrea del Museu del Suru. Cinquè, aprovar definitivament el pressupost general de 2020, que inclou l'Ajuntament de Palafrugell, l'Institut de Promoció Econòmica, el Patronat del Museu del Suro i el Consorci per la Gestió dels Edificis del Centre Fraternal i del Centre Mercantil de Palafrugell, en els mateixos termes que constava inicialment aprovat per acord de ple de data 28 de novembre de 2019. Punt 6. è Aprovar definitivament les bases d'execució del pressupost i les bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions municipals. 7. Aprovar definitivament la plantilla municipal, la relació de llocs de treball, l'organigrama i la massa salarial del personal laboral del sector públic de la corporació. A l'Ajuntament, 2.360.439 euros. I a la Fundació Palafrugell-Gent Gran, 1.791.605 euros per l'any 2020. 8. Procedir a la publicació en el butlletí oficial de la província d'acord amb el previst de l'article 169 del Rial Decret Legislatiu 2004 pel qual s'aprova el tec de la llei reguladora de les hisendes locals. Punt nové, notificar aquest acord als interessats, conjuntament amb els respectius informes emesos. I punt de ser, còpia del pressupost de la plantilla i de la relació de llocs de treball definitivament aprovats a l'Administració de l'Estat i al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. Sí. Té la paraula la senyora Olga Pellé. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, com ha exposat el secretari, eh, s'han presentat eh, tres al·legacions eh, respecte al pressupost i la relació de llocs de treball. Una en data del 24 de desembre, que feia referència a eh, que l'exposició pública de l'expedient d'aprovació del pressupost i de la relació de llocs de treball hi mancava documentació al tauler electrònic. Eh, explico que per la llei de Transparència nova feta el 2013, quedava aquesta vacant una mica el dubte, i una consulta al municipi de Vegas el 2019, per tant l'any pass passat, per un cas semblant va acabar dictaminant que el pressupost té caràcter reglamentari per tant s'havia de publicar en el tauler electrònic tota la documentació. Aquesta al·legació presentada el 24 de desembre va quedar automàticament estimada i es va subsanar perquè uns dies més tard, el dia 27, es va publicar una dicta de pròrroga d'exposició pública incorporant la documentació que mancava i, per tant, eh, s'ha prorrogat aquest pressupost eh, el, durant el gener del 2020. Hi ha dues al·legacions més. Una era en data del 20 de gener, que és un segon escrit d'al·legacions de, del mateix personal que el, que el primer, i es sol·licitava declarar nuls els acords de modificació de plantilla i de relació dels llocs de treball i no externalitzar el servei de consergeria de Sant Sebastià i el centre d'interpretació es proposa desestimar eh, aquestes al·legacions perquè eh, les places que s'han eliminat no han estat mai dins de la plantilla. Eh, sempre s'han pressupostat per si a cas hi havia una necessitat, una acumulació de tasques, a, a, sobretot als mesos d'estiu, però no formaven part de la plantilla i, per tant, tampoc eren subjectes a les normes de l'Estatut Bàsic dels Empleats Públics. I, per últim cas, eh, hi ha un, un recurs de reposició contra l'acord del ple en què s'aprovava definitivament la relació de llocs de treball i eh, la mateixa persona ha presentat un escrit d'al·legacions de l'acord del ple del 28 de novembre en què s'aprovava inicialment el pressupost i aquesta relació de llocs de treball. L'al·legació considera que el pressupost, com que està fet en base a la relació de llocs de treball a la que presenta al·legacions, doncs no... No, no, no procedeix i que la relació de llocs de treball no és vigent perquè no hi va haver -hi un acord després de l'aprovació de, la, de la relació de llocs de treball però vist l'informe de recursos humans i secretari es proposa desestimar perquè l'acord del ple del 26 de novembre és un acord definitiu i a més a més sí que hi va haver -hi una negociació i es va signar un acord parcial i els acords que es proposen és, com, és els que ha comentat el, el secretari pel que fa a l'acord de esmenar la plantilla del personal laboral, dic que simplement no hi constava que era eh, l'amortització d'una plaça de jubilació per reconvertir-la en una plaça d'auxilia administratiu, a la plantilla de, fun de personal funcionari, i l'esmena, l'organigrama de, de l'àrea del Museu del Suro, era modificar la plaça de conserge per la d'auxiliar administratiu, i res més. Just. Sí, senyor Ferrer. <coughs> Nosaltres mantindrem no els pressupostos, però les relacions ja dites i expressades en el ple sobre els pressupostos. I respecte d'aquestes alegacions dic que nosaltres ens destindrem perquè vam mostrar el nostre desacord en la relació dels llocs de treball que hi mancava més negociació, més acords i més tenia present diferents col·lectius. Per tant, nosaltres mantenim la nostra abstenció. Molt bé, moltes gràcies, senyor Rius. Com ja he transmet en altres plens, des dels comuns no entenem la, el posicionament del senyor Mondelo i en principi no estem d'acord de la subcontractació, vull dir, entenem, com, com ja ha explicat el senyor, el posicionament de que sigui la contractació que es feia abans directament amb la persona i de demanar a l'Ajuntament... De, que no ho veiem amb la necessitat de que tinguem que anar subcontractant serveis i intentar cada cop potenciar més eh, recursos humans de l'Ajuntament i no subcontractar tant sinó contractar directament de l'Ajuntament sí, no, sí, no, no. Bé, nosaltres ja en el pressupost vam dir el que semblava no? d'alguna manera m'agradar que tenim tres al·legacions una d'elles fa referència a un tema exclusivament formal de lo que és la tramitació que igualment encara que no hagués hagut aquesta qüestió formal aquelles alegacions caldria tornar o a portar avui aquí de forma, de forma definitiva. Bé, és que aquesta modificació que jo he dit ve de la llei 19 2014, que a més a més és una llei del proper Parlament de Catalunya, que és una llei bastant avançada en el tema de transparència i a, diguéssim, informació pública i bon govern, és una llei que en aquell moment doncs, era una llei bastant avançada, qualsevol cas això la puc subsanar, per tant, cap problema. Sí que les altres delegacions que hi han doncs venen, venen a fer un, un tema de delegació en relació bàsicament a la relació del treball, en el qual nosaltres el nostre grup ja va dir el que va dir en el seu moment, va dir el que va dir en el tema de pressupost, obviament van votar en contra, per tant a ningú se li pot escapar que el nostre vot serà igualment en contra. Sí que jo vaig, vaig introduir un element que em preocupa, no? que és la, i jo no sóc, ja ho he dit moltes vegades, no sóc que el defensor d'eliminar de, per sempre l'externalització, jo crec que s'ha analitzat cas per cas, però si ho analitzem amb el els últims anys veurem que segurament ha sigut l'àrea que més ha externalitzat els serveis a nivell segons, segons quines contractacions. I no és veritat que aquells treballadors, que en aquell moment dos que estan afectats, no fossin treballadors del capítol 1, ho eren, el passa que eren temporals, i en alguns casos algú portava més de 8 o 10 anys treballant de forma cada any la temporada que tocava. No? Per tant, externalitzar serveis implica sovint precaritzar la, precaritzar la relació laboral, segurament que també implica segurament un pitjor servei de cara a la informació de l'administració i per tant, jo crec que haurien de ser capaç d'analitzar molt bé aquestes externalitzacions perquè això el que fan és posar en risc el que és la qualitat del mateix lloc de treball. I també és veritat que amb aquesta delegació n'aprofitem per eh, així, modificar o actualitzar o posar al dia o gran gama del propi Museu del Suru jo hagués pensat si n'haguessin adonat les alegacions o haguéssim actualitzat o s'hagués hagués donat per bo l'aprovació que hi havia feta perquè no sé si realment el govern hagués volgut modificar d'ofici perquè he vist que la modificació que es fa no la modificació que ve com a resposta a la pròpia alegació, per tant ja dic, malgrat això nosaltres mantenem el vot que vam fer el seu moment que és el en contra als pressupostos, tenem les alegacions ens preocupa els recursos que han interposat en relació a l'experiment de relació de treball per a diversos tècnics de la casa i treballadors em preocupa perquè en definitiva això també pot donar a peu a un cert mal clima laboral i per tant nosaltres esperarem aquest recurs ha de venir a plenari òbviament, perquè són recursos sobre un acord de ple i la resolució ha de venir també per al mateix òrgan que, els va, que el va aprovar per tant estarem a l'espera de que quan arribin en qualsevol cas el nostre grup eh, mantindrà òbviament, el vot en contra els pressupostos, encara que entenem entenem el contingut de les al·legacions que en aquest cas proposen Well, entenem les seves, uh, uh, les seves intervencions que van molt en, en la línia de, de com van fer el pressupost l'únic a dir que aquest ajuntament no, no, no, és, no, és, no, és, no està abocada a l'externalització uh, en aquests últims anys hem, hi havia dos serveis que estaven externalitzats, que un era el de mediació i l'altre de l'OEC, el PDT no sé si estava externalitzat o no uh, però aquestes dos sí que estaven externalitzats i ara estan a dintre de l'ajuntament o si sigui que la política d'aquest Ajuntament és quan estan fent aquest servei contínuament d'una doncs, forma contínua i integrar se a dintre de capítol 1 de l'Ajuntament i dic que han fet que els, els medidors ho van fer l'any passat ja? Ja que sí? la, el servei de mediació i a la l'UEG fa, fa una mica més de temps o no, sigui que no és o sigui, la política d'aquest Ajuntament no és externalitzar però que a vegades que depenem de quines àrees eh, ens, eh, ens, eh, ens, va, ens va bé en aquests moments doncs, per, donar, per donar aquest servei i no forçosament eh, externalitzar, vol dir empitjorar el servei el servei de mediació era excel·lent com estava externalitzat i continua sent excel·lent com està, com està ara, i el servei de la web, per les notícies que tenim és excel·lent ara i abans eh, doncs no acabava de funcionar prou bé, o sigui que eh, l'externalització o no externalització no forçosament està lligat a una relació directa amb la qualitat del servei Dit. això doncs entenem doncs que aquest punt l'hem de posar a votació. És sí. Sí sí, sí, sí, sí, sí. que he pitat sí. lo que diu vostè en alguna part, però eh museu lo dit abans, podem parlar d'esports. Els esports es posa un gran nivell de sensació que hi ja és important i podem parlar també del Renradi per a la també l'estem analitzant la direcció, tant, dir ja, jo comparteixo amb vostè que no es pot dir, hm, que la per si sigui dolenta sempre, no. El que dic jo és que canalitzar cas per cas, però jo crec que el tema de la conselleria segons quins casos que han de fer funció també d'informació a mi consta que aquesta gent a vegades inclús donava informació sobre el propi municipi serveis que fa l'Ajuntament, donar-li això amb un servei extern que a la vegada desconeix ben bé el que és la pròpia realitat del municipi, doncs jo crec que això pot anar entre en qualsevol cas, ja dic no, jo no seré pas el que defenso que no es pot estrenar mai, no, en tot cas analitzem cas per cas conselleria d'Esports de amb el pressupost del 2020 acabem d'integrar-la dintre de l'Ajuntament i deixem de l'esternalitzada o sigui que um, no, no, no, no repeteix eh? no, vull dir, no, la línia de la política d'aquest Ajuntament no és esternalitzar-lo no? sinó cas per cas i al Museu del Seguro segurament que quan estiguin totes les reformes fetes i tot s'haurà de fer també una revisió de tot el sistema de consergeria i de, i de personal que hi ha i llavors serà el moment de poder-ho fer entendrem doncs que aquest punt d'urgència que serà el punt número 13 crec recordar Punt número 12, s'ha de posar votació vots a favor de... sí? no, 12, 12. Sí, sí, sí. eh que sí, que és 12 senyor secretari sí. Sí. llavors les mocions passen a ser el 13 sí. aquí. Vale. doncs eh, vots a favor del punt número 12 vots en contra S'aprova per 11 vots a favor de l'equip de govern, de 7 en contra del PSC, de Palafrugell en Comú Podem un i de Ciutadans un altre. Abans de passar a, les, a la part de control, he tingut un, un descuit en el principi de començar la, la sessió d'excusar el senyor Paullador que no pot assistir avui en al ple perquè en el mateix, el mateix moment aquests moments s'està celebrant a la Bisbal un Consell d'Arcaldes per parlar dels danys eh, de, i, i les possibles ajudes que puguin haver-hi dels alligats que hi ha hagut en aquesta setmana passada, que hi ha la representació de la Generalitat i de la Diputació, i no sé si al final també s'hi apuntarà algú més de, de, de la part de, del govern espanyol, i que, degut a que tenia haver-hi el ple, jo m'he quedat en aquí, i això no es podia modificar i en pau doncs, com a tinent d'arcaldi i sobretot com a regidor que ha portat més el tema aquest dels saigats, eh, per això hi ha anat ho dic això perquè si en la part de control en les preguntes eh, jo podria respondre o els regidors de territori que hem estat en el territori aquests dies els podem respondre alguna cosa, que de totes maneres que si vostès veuen que les explicacions que els hi podem donar no són prou acurades perquè la informació el té el senyor en eh, cap mena de problema, o els poden fer de forma particular o es pot convocar una junta de portaveus urgent i poder donar totes les explicacions el dimarts passat després de la junta de portaveus ja se li va fer l'es petita explicació però no... El que hi havia dimarts passat, o que hi havia el dimecres, per exemple, no té res a veure i ara que ho tenim tot quantificat. No? Ho dic això, ho dic que ho havia de dir al principi, m'han descuidat, però ara abans de començar el control doncs, els he donat aquesta informació. I ara si sí, doncs passem al punt, el que serà el número 13 de les mocions, senyor sí. Seria el 13.1, moció del grup municipal en Comú Podem, proposant l'arranjament i la pavimentació dels espais públics d'aparcament a Palafrugell. Sí, té la prova el senyor Alfons Rius. Calen negar una política de llarg que bastant de la creació de nous aparcaments perifèrics com a de millora i manteniment dels ja existents. L'objectiu no és un altre que pacificar i descongestionar la circulació rodada de vehicles de motor a la part més cèntrica. Creiem que constitueix una línia estratègica de treball municipal que comporta una visió global amb la imprescindible participació dels agents econòmics i socials del municipi. En cas d'adoptar aquesta decisió, estirarem en línia de polítiques semblants que han començat o estan sent planificades en municipal semblants al nostre. La, la proposta d'aquesta moció és tan sols un començament en el qual es reconeix l'existència d'uns espais ja destinats a estacionament, però que romanen poc cuidats, mal senyalitzats i als quals no es treu tot el profit que es podria. Aquests són l'espai lateral del carrer Indústria, al costat de la Mesquita, el carrer de Pals, zona escola Barcelona Mates, el carrer Can Salgués, a l'Avinguda García Lorca, entre l'Avinguda i la Riera, al costat de la comissaria de policia local i el recinte final de l'Avinguda d'Espanya. Demanem uns acords, primer que seria netejar, pavimentar i ordenar, i il·luminar els aparcaments existents i que actualment tenen un estat de manteniment deficient com són els que hem anomenat Carrer Indústria és una mesquita, Carrer Pas de Pals una, del CEIP del Barcelona i Mates i Can Salgués, Avinguda Garcia Lorca entre Riera i l'Avinguda, recinte final d'Avinguda a Espanya. Segon, senyalitzar adequadament aquests aparcaments que hauran de mantenir la seva condició gratuïta. Tercer, la dotació pressupostària serà càrrec del pressupost d'inversions del 2020, partida d'arranjaments de via pública, suplementada, si cal, amb un romanament de tesoreria del pressupost 2019. En principi, hem vist la necessitat de, que l'Ajuntament de Palafrugell trobem que té el compromís, si anem per la línia dels aparcaments perifèrics que tots estem lluitant, penso, aquest Ajuntament, perquè cada cop es descentri més el, el, el tema de, de trànsit al centre del poble, però trobem que hi ha una falta doncs, de manteniment d'aquests aparcaments, principalment els que són més centris que ens afecten a tots, inclús el de d'Espanya, que el podríem aprofitar com recinte final que es fa aprofitar per la festa major d'aquí Palafrugell. Aleshores, pensem que, mantenem que potser ens diran que tots alhora no es podran rehabilitar, però sí que hi ha el compromís, jo crec que per certa relevància tindran que anar, anar modificant-los i, bueno, posant, acondicionant aquests aparcaments per donar la facilitat de la gent que pugui aparcar, i que, evidentment, quan vas a l'escola d'adults, doncs per exemple, que no hagis d'aparcar com si inicis amb un 4x4, sinó que amb un, amb un turisme normal, perquè realment els socs que hi ha a l'entrada de, de aquest aparcament de l'escola d'adults cada cop són més eficients o sigui que amb, amb, ja es repeteixo amb certa la rellevància. entendré que vostès em diran que no no disposem de pressupost potser, pels quatre aparcaments però sí tindrem compromís de l'Ajuntament de Palafrugell a tenir que fer aquesta feina Bé, com bé vostè diu és aquesta, aquesta temporalització la fa de paraula però no l'escriu si nosaltres aproviem aquesta moció ens veiem obligats a fer-ho en, en aquest pressupost que vostè diu aquí o sigui, aquesta modificació de la paraula que vostè, que vostè diu no, no està posada aquí en l'esperit d'aquesta d'aquesta moció hi estem tots d'acord i això en podria parlar més el regidor d'Obra Pública que, que hi estem treballant, de totes maneres deixi'm que li estem eh, que, que li faci unes, algunes apreciacions eh, el, el, el que hi ha al costat de la mesquita on és el carrer Indústria, és carrer Trefins i el carrer Trefins eh, un dia d'aquests es comença eh, Ara fer una, una reforma integral de tot el carrer Trefins que això fa que mes o mes i mig es començarà, o sigui que aquell com a mínim ara tenim el carrer que l'estarem arreglant uh, el carrer de Pals és a Can Salgues, que vostè jo crec que el nom m'he confós perquè hi ha un altre nom vostè, ell és un aparcament que, que ens el sereix en estem privat però uh, vostè ha de saber que al costat d'aquest ara l'Ajuntament està construint un amb bones condicions i hem d'usaparcament, ja el que està a nivell de la fleca del carrer de Pals no és el que estan arreglant ara, és el, que, bé, el de sobre doncs que jo li dic, si sí, aquell no és no és, no és, el, no és propietat de l'Ajuntament no? eh, per això ara fem a l'altre i aquell ho fem ja amb bones condicions com, com, com, com ha de ser que és el que va eh, que estarà, tindrà l'entrada pel carrer Torre dels Moros que és a tocar de l'escola de l'escola les Barcelona de i l'altra que també us vostè que és el de l'Avinguda d'Espanya uh, evidentment l'Avinguda d'Espanya com van parlant aquí en el pressupost la intenció és que amb els IFES del 2020 ja començar i aquí ja, ja ho hem volgut en ple de l'aprovació de, la, de, de la reforma de tota l'Avinguda d'Espanya i que es fa aquesta reforma de l'Avinguda d'Espanya és integral, no sols només la carretera sinó que tota aquesta zona també es veu reformada dalt a baix quan arribin els, els, els planos els, el projectes. Que, que arribaran aquí i veurà que tota aquesta zona, tota aquesta zona queda queda del, tot, eh, queda del tot reformada. Li dic que a nosaltres l'esperit d'aquesta moció ens agrada, el fet d'una veritat en pluralització ens lliga, però és que llavors tenim un altre problema, no? I és que dir, la dotació pressupostària serà a càrrec del pressupost d'inversions del 2020 a la partida de regements de via pública. I si ja, com varem veure aquesta moció, ja ens ho trobàvem complicat, eh, a hores d'ara encara ho molt més complicat perquè, eh, com com més públic de reparacions a la via pública de, de dilluns de la setmana passada fins avui en tenim moltes més que ara s'estan quantificant i que pujarà molt més del que tenim aquí per supostat no crec que, que el senyor Pau Lledó arribi amb la, amb la solució màgica de la reunió d'avui de la Junta del Consell d'Arcaldes amb, amb unes ajudes de fora d'una forma agraïdes i, i satisfactòries. Que, que estaran benvingudes tot el que vinguin però com que els danys eh, són a tot Catalunya i d'una forma considerable eh, nosaltres llitarem per tenir tantes ajudes com puguem però creiem que seran poques i que, i que doncs per exemple solament en el passeig de Llafranc en el passeig Francesc de Blanes de Llafranc el pressupost estem els 800.000 800 euros els 800.000 euros de reparació o sigui que eh, eh, ens agrada aquesta emoció dir, el pressupost hem parlat amb el, amb el regidor d'obres i estem creiem que aquests, que aquests, que aquests eh, apar apar aparcaments, sobretot el Garcia Lorca, que, que és, que és de, que aquest sí que, que, és, que es podria mirar de arreglar una mica i alguns d'aquests i estem i estarem treballant, però el fet de aquesta moció ens obliga a fer-ho i no podem tenir aquesta obligació, menys perquè hi han hi han uh, uh, aparcaments d'aquests que que per les raons que sigui entraran per una altra i altres perquè tampoc no tindrem els recursos econòmics per poder-se fer en... no, si cas si, si, si, en... uh, farem sí. el torn i després que uh, ho ben fet que, que sí, uh, nosaltres li donarem suport a aquesta moció jo crec que està en la bona línia creiem que nosaltres estem d'acord en que a l'anella al voltant de Palafugell s'han de fer pàrquings dissuessoris que ja estan previstos en segon punt s'ha de potenciar la peatonalització en el poble, la zona interior del poble. Tercer i tenint present les demandes que fan els comerciants i la gent industrial s'ha de buscar uns, un tipus de pàrquings a l'interior del poble de tal manera que la gent pugui entrar i sortir i facilitar que puguin fer les compres o les gestions que calguin. No? I, en quart lloc, lògicament sí que jo m'agradaria que l'equip de govern pogués fer un inventari exactament quins són els pàrquings que disposa l'Ajuntament, no només el nucli de Palafrugell, sinó també els nuclis costaners. perquè to tothom tingués molt clar quins disposem, què fem, quan s'obren, si són temporals i, i que la gent pugui conèixer i, i penjar-ho a la pàgina web de l'Ajuntament, que la gent sigui conscient d'això. Sí, suficient Fernández. Sí, gràcies, senyor Alcalde. Bé, nosaltres, d'alguna manera, ja ho han dit aquí alguna vegada, i també el propi programa electoral portàvem, som partidaris d'arreglar tots el que són aparcaments perifèrics, som partidaris que això estigui vinculat amb un transport públic urbà que connecti tota la perifèria amb el centre del poble, que el govern ja ha dit que no, però també som, hem governat i som realistes. I jo crec que en aquest moment és veritat que tenim un problema sobre la taula, que és com afrontem les inversions que caldrà fer per reparar el temporal. Inclús segurament que el govern haurà d'intentar avançar algun recurs, però que si espera que vinguin els de fora passarà algun estiu i potser no haurem fet res. Vull dir, ho dic per experiència. I per tant jo, com que crec que compartim l'esperit de la moció, jo proposaria una cosa, jo proposaria que, que el ponent la deixi sobre la taula, durant el mes de febrer el govern segurament ja s'estindrà molt més quantificat tot el que ha de fer a nivell de via pública i per tant caldrà veure exactament inclús tindrem un, un avançament de com es, com es pot liquidar el pressupost del 2019 i que es pugui negociar una proposta d'emoció que ens permeti fer alguna actuació durant aquest any. Una podria ser l'aparcament de l'entorn de l'escola d'educació, podria ser un, prioritzar una o dues actuacions perquè si no, es trobarem que la moció no s'aprovarà i, i a mi la política m'agrada ser operatiu i realista no? per tant jo dic, escolti, deixem-nos a la taula parlem-ne tots i el problema és que portem una moció consensuada en la que ens obliguem tots a fer una actuació aquest 2020 que pot encabir tranquil·lament l'actuació de l'edifici d'educació, perfecte que aprofitant que fem el carrer Trefins incorporem l'aparcament de la mesquita que no sé si està encobrat o, o no però qualsevoles qualsevol parlem-ne però jo crec que parlem d'una actuació i després al carrer del 2029 parlem de la resta jo pues, faig aquesta proposta, això li toca al ponent dir la, la seva, però jo crec que si volem que s'aprovi, jo us diria, deixem-la i negociem una de cara al mes de ferrer que pugui venir amb un ampli consens. Aquesta proposta que Si vostè la manté, nosaltres la votarem a favor, però en qualsevol cas penso que fa, la votarem a favor, no s'aprovarà i fins d'aquí un any no podem tornar a portar cap més moció en relació a aparcaments, per tant, perdem una miqueta una, una, una tirada. Senyor Rius. Senyor Rius. Entenem que després del que ha passat no? eh, que aquestes inversions que teníem de millors urbanes que eren 205.000 euros doncs evidentment que es necessiti molt més igual per arreglar el, el que s'ha espaiat la mateixa amb tot el temporal eh, veient la proposta dels socialistes com ja ho, ho veia enfocat de cara aquí quan, quan vostè se'ls faria fer molta obra de cop jo també per rellevància, crec que la pròxima de febrer estaríem d'acord potser els comuns de portar una altra una promoció nova i però sobretot això eh, diguem d'una preferència a l'escola d'adults que ja ho han de maravillars vegades que en aquell pàrquing realment i és que està bloquejat haurien d'haver-hi per aparcar i que hi és un compromís de perlomenja amb el 2021 que es fes llavors si volen la podem presentar però amb un compromís mínim d'algun aparcament perquè si no és com una casa que mai anirem fent res, llavors que s'ha de fer encara que sigui aquest sí, li passo la paraula al senyor Llinros sí que m'agradaria fer un petit una petita referència perquè molta gent parlava més d'aquests aparcaments que vostè deia, de nous aparcaments al perifèric i els dic que nosaltres estem construint un en el Barcelonates i hem adequat un altre que era l'espai de, de davant del Lídio, per entendre'ns no? o sigui que la política, nostra, la política nostra ja va cap aquí, eh? i, i que són places, eh? Uh, o sigui que en poc temps uh, uh, haurem posat a la disposició d'aquests aparcaments perifèrics a 10 minuts, el regidor de, de, de, de, de, de promoció econòmica ho té molt pamat, aquests 10 minuts a peu de, del centre, eh, eh, vull dir, els, els estem creant i creiem que, que, que anem amb la línia que, que hauríem d'anar. Sí. Senyor Ros, que... Sí, gràcies, Boner. Uh, no, només era per referent les paraules de l'alcalde, que aquest equip de govern uh, tenia molt clar des del principi d'ampliar aparcaments. tal com ha dit ell, doncs, tenim aquest del Veritas, que l'estiu passat ja s'hi va fer una actuació i eh, continuarem amb el Barcelona Matas. Eh, sí que fer un repàs asfàltic, tot és, un, és important, econòmicament, és un import considerable i l'única cosa que en aquest moment, bueno, o sigui, el que podrien retreure en aquest moment és que estem fent el Barcelona Matas i ens podrien dir, home, i aquell que l'esteu fent nou per què no es fa la capa asfàltica? doncs aquell no es fa de moment perquè eh, hi ha hagut un moviment de terres important que cobreix el 100% del que és l'aparcament i s'ha de deixar que es consolidi una mica i de cara l'any que ve aquell podríem pensar-hi amb actuar-hi eh, per tant, amb les inversions que han anat fent i adequant en aquests aparcaments el que, que pensem és que durant aquest any el que s'ha de fer és un bon manteniment dels aparcaments que tenim de terra fent un manteniment, si pot aparcar es pot fer ús d'ells i de cara l'any que ve podríem començar a parlar, no de la inversió total però sí d'anar a ple és algun d'aquests aparcaments. Gràcies. Així s'entenem doncs, que el deixem vostè sobre de la taula i no parlarem amb, amb el nostre equip i ja, al febrer vale. portarem una altra proposta, una millora nova. Anol, portant la comissió de, a del la mes comissió, que ve i em podem sí. parlar amb les comissions. Sí. Molt bé. Només afegir, sí, sí senyor, no, Han parlat vostès de l'aparcament del del nou Lidl, aquell aparcament és un, és un equipament resultant de zona de, de residentialització, per tant, el seu govern o qui hagués vingut és obvi que no hagués, no hagués pogut deixar tot allò abandonat perquè d'alguna manera aquesta zona implicava aquest, aquest aparcament aquí i a més aquest aparcament jo penso que té la funció en la llargació adequant inclús millor que està ara de que pugui cobrir una, una, una alternativa important quan hi hagi el tema de la festa major que inclús l'any passat vam tenir problemes per tant jo crec que és, és un aparcament que és fruit de la pròpia organització que en el seu moment es va, donar, es va, es va modificar el pont per fer-ho per tant jo penso que aquesta ha de ser l'aïna, jo crec que una anella, anella d'aparcaments i que permeti, doncs que la gent aparcant en 10 minuts estigui al centre del poble, que no és tan gran. Molt bé. Uh, tenim l'apartat tots doncs, fet, passem a prits i preguntes, no, senyor secretari? Sí. Informes, perdó, sí. Informes, digui, un secretari. No, no n'hi havia cap, vostè no té cap, nosaltres no tenim cap. Molt bé. Doncs passem a, a prins i preguntes. Senyor Ferrer. Eh, dues preguntes. La primera és més o menys que vostè ha comentat, seria quina és l'avaluació dels danys del temporal Glòria? Qui es farà responsable? Quines administracions col·laborant? I quin calendari hi ha perquè tot estigui preparat de cara a la temporada de Semana Santa i Estiu? I la segona pregunta seria de cara al nou pla que ha presentat territori sobre la Costa Brava l'equip de govern presentarà alegacions respecte a aquest nou pla del territori que ha presentat la conselleria un moment de la Costa Brava. Sí, de, no tinc més curtit. preguntes hi les preguntes si sí. sí. sí, sobre el pla si presentarem eh Respecte a les, a les desperfectes, bé, jo crec que bueno, el regidor els anat informant, I, si volen els hi, els hi farem arribar tot, tot l'informe de tots els desperfectes que hi ha, no els llegirem tots. Val? Eh, els més el, més, el més important de tot és eh, el mur del passeig de Blanes, el passeig Francesc de Blanes de Llafranc. aquest ha sigut el més important en obra pública, i aquest és el com deia m'apuntava el Sr. Regidor d'Obres Públiques, eh, que es estian tallant d'aquest cap a milió d'euros que de nosaltres tenim comptabilitzat que són els els, els que han ja s'emporta la major part, no? Evidentment, amb hores d'ara això va ser amb una reunió que varen fer divendres passat on tots els tècnics de la casa per saber què han térem. En aquests moments eh, estem, estem, no tenim la possibilitat ni de dir el cost real de què costarà. Val? ni el temps eh, perquè s'ha de fer un, un projecte després haurà de sortir a licitació haurà de sortir a, a fer-se i en a quins moments el podrem fer-lo no, no, no el podem dir, esperem que al llarg d'aquesta setmana eh, el puguem estar-lo fent tinguem en compte que eh, a hores d'ara encara acaben d'estudiar l'afectació no solament del mur sinó de la primera part del... De, del passeig, eh? fins i tot en el mateix divendres la intenció era tancar-lo tot, però després els tècnics van anar allà i varen veure que podien deixar un pas al costat dels establiments i de les cases mal, que era tota la zona més gent de les llambordes i tancar tota la zona que hi havia, les toves, que era la que estava més malament. Mal. Eh, I estarem treballant, però en aquests moments és el que, el que, tenim, el que tenim més problemes. Eh, a Tamariu, el, el, el, tot el que és el passeig també s'ha vist afectat algun, però molt poca zona alguns, algunes de, de, les, de les peces que hi ha a la vora entre el passeig i, i, el, i la platja aquestes han saltat d'entrada eh, no, no, no, no, no s'ha notat res més en, aquest, en el parc del passeig d'aquests llavors això s'haurà de reposar eh, hi ha escurcils d'arbres hi ha eh, bancs i papereres afectats però allà a eh, Temeriu bueno, doncs, eh, no... no, no, no no, no trobem gairebé i bueno, si la falta de sorra això seria per tot l'escórpora les, les, aquella ha rebut també l'estàtua aquella que hi havia eh, a sobre de l'embarcador eh, i eh, bueno, acabarem d'acabar de, de, d'estudiar de, de i respecte a Calella la part més important que s'ha vist afectada ha sigut la passera que hi ha entre la plaça, entre la plaça del Porvó i la plaça de, de, de clau i que també s'haurà d'haver afectat això sempre acompanyat de la manca de sorra aquesta manca de sorra en aquests moments els tecnics que vam acordar és estiguem un mes o un mes i mig per veure sí, de forma natural què, què aporta Sabem ja positivament, i més la, la segona que ve, que tenim una reunió amb la gent de, que, que, que, té, que està operant en el Port Plegrí. Ja sabem que el Port Palagrí, de forma natural, no, no, no s'arribarà fins allà dalt a la sort entera, que hi haurem, haurem d'actuar-hi, doncs, però eh, vam dir, tu esperens una mica, no tinguem pressa, perquè la mateixa plageta no era el mateix el dijous que el divendres el dijous no hi havia quasi gens de sorra i el divendres ja n'hi havia una mica esperem una mica d'aquesta forma natural del que, del que es pugui anar reposant i, eh, i evidentment allà no sigui no, d'aquí doncs dos mesos allà entre l'efecte natural de l'aigua no hi hagi portat sorra eh, doncs llavors s'hauran de buscar algunes de les solucions i la sorra també eh, doncs, bueno, a, a la platja de Llafranc la de Llafranc doncs hi ha tota la part de la sorra que no hi és ja saben vostès tots un test eh, és dintre del port que fins i tot col·loquialment podríem dir que quasi ens hi podem caminar per dintre del port perquè està, està ple de sorra i la solució ja la sabem eh, que no sabem encara com la farem la quantificació d'aquest milió d'euros és el, els números que avui provisionalment ha portat en pau en aquesta reunió però de totes maneres és provisional a dintre de Palafrugell no hi ha hagut cap afectació a part de talls de llum i algun arbre caigut, molts arbres caigut en les zones de, de la costa, molts, molts en feria que havien comptat cap a cent, eh? i una de les coses que nosaltres vam prioritzar més, sobretot amb, la, sobretot amb la policia, els dies de mal temps, va ser aquests, aquests pins, sobretot pins, que, que estaven caiguent, doncs, que no provoquessin cap desgràcia a, a, a la gent del passar en el mateix passeig de Llafranc n'hem hagut d'arrencar-ne alguns per sort a Palafrugell lamentem la desgràcia del, del ciutadà de Palafrugell a Palamós, però a la fina de Palafrugell n'ha a lamentar cap mena d'accident i això sí, dels vins aquests l'única cosa que hem fet és amb una finca particular posant-se en contacte amb el familiar amb els propietaris de la finca i si en algun cas el propietari de la finca perquè no s'hi han pogut actuar i que i hi havia cert perill, doncs ho faríem nosaltres de manera subsidiària i també amb obra civil, amb obra civil, en obra de particular, la Camp marquès de de de de Genove, sap de sap que aquí li va, eh, Camp Manel de les Aigues, diríem, no? de Llafranc, que doncs és una de la finca, diríem, particular que s'ha vist més afectada. dintre particular s'han posat, posat en contacte s'han posat en contacte amb la família i tinc entès que, que algun familiar ja és aquí eh, algun doncs baixaven aquí una mica per veure-les perfectes i, i per fer-hi aquesta és la informació que jo els tinc ja dic, de totes maneres, si algú vol més informació a part de que els hi puguem passar això que és la l'informe que han fet des de serveis eh, i volen que el regidor els informi més eh, el regidor està a la seva disposició per donar hi totes les informacions que li contesto també i he contestat a tothom si vol fer més preguntes poden fer més preguntes respecte a lo del temporal però jo crec que amb aquesta explicació hem donat una mica el, quin és el, el punt de vista del, del nostre llavors feia una pregunta sobre oh, Miri, no sé exactament a què es refereix vostè amb el pla de la Costa Brava el pla de territori sobre la Costa Brava no, amb pla, amb el pla urbanístic Mira, si es pel... refereix vostè amb el pla director urbanístic de sols no sostenibles del Lidral Gironí li podré entendre però el pla de la Costa Brava la veritat és que jo no sé massa bé eh, si és això el que li he dit jo és una altra cosa vale, vale, pues Ah, és això vale. doncs si la pregunta era si nosaltres hi farem al·legacions eh, de moment no els tècnics estan estudiant el Pla director en profunditat amb l'afectació que ens passa a Palafrugell. i de moment no crec que hi hagi massa intenció total i estem encara en temps i en forma i eh, inclús amb comunicació amb els'postè que el cap de, dels serveis Tècnics està de baixa, però que, bé, que està de baixa o no bé, però que està en actiu, actiu a l'hora de, de pensar i de moment no hi veiem masses possibilitats de fer eh, recursos que ens adonguessin una, un aprofitament o una millora a Palafrugell. Okay. Entenem nosaltres després del temporal que esperarem al regidor que ens respongui amb la valoració dels incidents abans de fer altres previsions perquè pensem que el canvi climàtic, per desgràcia, cada cop el tindrem més i llavors a l'hora de rehabilitar els espais aquests segurament haurem d'estudiar molt més a fons amb els tècnics de l'Ajuntament el tema de com restaurem tot perquè no se'ns tornin a intentar amb la mirada el possible de... que el temps és imprevisible però que cada cop això per desgràcia serà més llavors s'haurà d'estudiar, com hi ha platges que se'ls han anat menjant i cada any han anat pagant sorra i altres doncs esperem que bueno, la valoració per fer un la manera que ens estalviem no, el, el mètode per poder estalviar de no fer més costos amb, amb el temps que ens vingui imprevist l'altra pregunta que volia fer referent bueno, a la regidoria d'educació és que ja des de direcció dels centres ja s'han passat als, a tot el professorat de Palfurgia i una circular en què ja es parla d'aquest tercer institut en principi ja ho han fet saber els professors de que ja amb les línies i tot que vindrien marcades i, bueno, sembla ser que, que ja és la previsió no sé si és com una cosa predictiva o ja és confirmada de que, perquè quan el director ha passat una circular a, tot, a tots els professors del centre amb una direcció externa que anirà dependent d'una altra direcció, etc. llavors ens agradaria que la regidora d'educació mònica ens especifiqués ben bé fins ara com funcionarà aquest tercer institut a Palafrugell Doncs... Ah, sí, no, no, et això del temporal vull dir, si volen més informació si sembla que no cal una, una, una junta de portaveus, si volen una explicació el regidor està a disposició i jo crec que, bueno, que havíem, en la comissió del mes de febrer eh, podrem podrem donar una, una informació més, més ajustada en el dilluns. Si hi hagués alguna novetat, li diríem més informació es posi en contacte amb el regidor. Si no, segurament que esperaríem en la, en la comissió i en allà explicarem més o menys cap, a, cap on anem. A més, hi haurà els tècnics que ens ajudaran molt. Doncs a la comissió de la passada setmana els vam informar fins a on sabíem nosaltres. Cert que aquest dilluns va haver-hi una reunió interna de departament i nosaltres tenim la pròxima el proper divendres que també esperem que ens acaben de donar informació perquè els puguem informar a tots vostès, però realment com funcionarà exactament l'institut com procediran, això hauran d'anar donant les pautes des del departament i si, si vol que en parlem en podrem parlar, però a partir del divendres que no, tindrem No, és que ens ha arribat la informació com molt confirmada al professorat des de les direccions i semblava que fos una cosa que no sap jo estic a l'Ajuntament encara vam parlar-ne fa poc, però no hi havia cap mena de seguretat i sembla que, esclar, han sortit les notícies i llavors, des de l'Ajuntament llavors es passen a circular des de les direccions, dient, ja, inclús les línies que hi havia marcades i tot, que es farien en l'Institut, llavors, esclar, i que aquí qui va per davant? Educació, l'Ajuntament o... El, Educació? És el Departament. És el, és el, departament, ah, el departament i el Departament també d'avisar l'Ajuntament sempre el que, la proposta, no, diguem? per poder saber-ho a la comissió li van explicar fins on te sabíem nosaltres ja per això m'expliquen una cosa però que no semblava que està tot a l'aire i no, resulta que... Ja, li, li van dir que nosaltres encara no tenim la confirmació i que la confirmació la donia el departament el departament la donada primer en els en els directors, en els seus directors exacte vull dir que li van dir que nosaltres o sigui, l'ajuntament amb què havia d'aquí? era l'oferiment de l'espai i això van, ho van confirmar a la comissió que ens van dir que sí a partir d'aquí és el departament clar evidentment Uh, dir, això és la facultat de tot el que és educació i ja ho sap és del departament Sí, senyor Fernández Sí, senyor Rangel Senyor Rangel Gràcies senyor alcalde un, un parell de preguntes intentaré com sempre anar al màxim de ràpid uh, pel voltant del mes d'octubre eh... Uh es van fer unes intervencions en no, el carrer Ample per millorar les escorrenties de, de plujanes en formes de millors de reixes i tot això, uh, aquesta obra uh, va comportar el tancament uh, del carrer Ample i l'obertura entre cometes del carrer Concòrdia per accedir al centre mitjançant la, de, la inhabilitació de la càmera de control de trànsit uh, a partir d'aquest punt i fins que es van executar les obres, aquesta càmera va estar inhabilitada i després eh, sembla que hi va haver -hi alguna descoordinació en relació a l'habilitació de nou de la càmera i eh, sancions que es varen posar eh, donades les experiències passades amb les càmeres i els esforços que hem hagut d'esmerçar per anar-ho normalitzant eh, voldríem saber els dies exactes d'aquesta inhabilitació si va coincidir amb les obres les sancions que es varen posar i els processos per i o retornar o anul·lar aquestes sancions quins han estat aquesta és una pregunta que si me la volen contestar per escrit els agrairia la segon aprofita que di això, puc fer un parèntesis? sí no, dic que les puges aquesta, no, dic, perquè parlava d'aquí i era les coses com havien comentat que totes aquestes obres que van fer el carrer Ample eh, bueno, dic, crec que es varen fer ben fetes pels serveis tècnics no per, evidentment no per dels polítics i en aquests ahigats que hi ha hagut tots aquests dies eh, n'hem tingut problemes eh, al final del de carrer Ample eh, trencant amb l'Avinguda d'Espanya de... De vegades... els felicito de no, no, de... no els serveis tècnics, evidentment de, de totes, totes les maneres tècnics, però vull dir que... per sort, d'aigats aquests dies nosaltres no n'hem tingut nosaltres el que hem tingut és uns problemes de temporal i de vent de temporal de mar i de vent important I, i el, els litros d'aigua de Pagaforzella estan en, en els tres dies entre 115 i 135 litros depèn de les zones i caiguts tots de forma molt bona I per tant, aigats no eh, Bueno, però fem servir la paraula emocionat. que toca, no sigui que sortim tot... d'aquí ben espantats. Eh, respecte o que ha dit vostès, què he i el li farem ara. gràcies. la segona de les preguntes és que el, la passada comissió de Comissió de Patrimoni del 14 de novembre va passar un fora de l'ordre del dia una sollicitud, una sollicitud de modificació d'un projecte de d'una activitat totalera al carrer Sant Joan eh, en la qual eh, vull recordar que ja havia tingut llicència i ja havia passat per la Comissió de Patrimoni aquesta mateixa llicència eh, és un nivell 2 de protecció el nivell 2 de protecció tal com diu el seu article 25 eh, no es permet no es permetrà modificar les obertures de les façanes ni augmentar el volum modificat etc. etc. etc i eh, només per qüestions de funcionalitat es permetrà modificar lleugerament les obertures de planta baixa amb el vistiplau de la comissió de patrimoni, que va ser el que aquesta modificació de projecte portava a la ponència i a la, patrim... i a la comissió, posterior a qui va haver-hi eh, l'informe de la comissió de patrimoni i el de la ponència, idèntics, es eh, el es fa referència que s'informa favorablement la proposta presentada condicionada a justificar la necessitat d'alteració de la finestra existent a la planta baixa que una finestra havia passat a una obertura de dalt a baix i que necessitava entre cometes aquesta presentació de justificant obertura un cop vist que han passat dos mesos i mig i un cop vist l'expedient que hi ha dintre uh, electrònic que hi ha dintre amb tota la documentació d'aquest punt, ens agradaria que ens féssim arribar el més aviat possible la informació aquesta d'aquesta justificació atès que a dia d'avui encara no hi ha hagut cap canvi en relació a la intervenció que es havia fet sense llicència. Gràcies. I després una última pregunta i és eh, que darrerament eh, des de ja fa algunes setmanes s'han detectat eh, moviments de terres i eh, algunes activitats de construcció en l'entorn del tenis Palafrugell que està dintre de l'àmbit del Pla Especial de l'Autovia i voldríem saber i com que no hem vist ni per comissió, comissió informativa no cap notícia ni pel que fa a juntes de govern ni a resolucions d'alcaldia cap llicència que hi pugui fer referència voldríem saber eh, què obeieixen aquestes eh, accions Sí, no. sí hola uh, Miri, no li puc assegurar del tot perquè Fermament, no ho sé, ja li, ja li diré però aquests moviments de terres m'imagino que són exactament els mateixos que hi va haver -hi, eh, davant del, de la batxinera de l'esclat allà hi va haver -hi, durant un temps una aportació de terres molt important i no va tenir res perquè l'empresa Rubau que feia uns, uns rebaixos importants de fora del, del poble a part de que també hi treballen aquí ens va demanar si podia portar-nos a terres bones allòs que nosaltres no necessitéssim. Aquest cantó del tennis no li puc assegurar, però en canvi sí que li asseguro que davant de la beginera de l'Esclat, aquells totes aquelles aportacions de terres que nosaltres de fet ja ho necessitàvem per caig l'espai públic i ja ho necessitàvem de poder-ho fer i hem fet una mica la mota i hem fet tota allò, doncs ho fet otra mica d'allò, doncs varem acceptar de que robau ens portés terres de forma gratuïta en eh, aquí lo del tennis eh, escolti, ho preguntaré i li diré si, si va per aquí, li diré l'explicació ja la té és exactament això i si no va per aquí, doncs ja li, ja li confirmaré. Moltes gràcies. Sí, senyor Fernández? Sí, senyor Junovell. Gràcies. Gràcies, senyor alcalde. Eh, dos preguntes i un prec. Gràcies. Eh... Una cosa: les instàncies que fan els particulars, les associacions, els col·lectius, en quin pla els acontesten. Fege les preguntes, preguntes. Ah, Llavores, eh, un prec eh, referint a que fa uns mesos, en el Museu del la climatització té certes deficiències. Faig un prec a veure si amb un plaç, no sé quan es pogués solucionar aquest problema. I després una altra pregunta relacionada amb el Museu del Suro, en el patronat del 12 de desembre en l'informe que ens adona al Conservador hi viu un punt que deia que per solucionar diferents coses, les filtracions, necessitats, etc, el 15 de novembre es va mantenir una reunió amb el senyor Proïes, de l'àmbit de serveis, doncs, per analitzar-ho. I, I, posteriorment, el 4 de desembre, es va mantenir la reunió del senyor Proies amb el senyor García d'Urbanisme, un aquest darrer es va comprometre a resoldre les filtracions dels exutoris i la del pilar del pis de dalt. Pregunto, estem parlant d'una reunió del 4 de desembre, saben alguna i ha alguna conclusió? Gràcies. a veure, és un prec sobre del Museu del Sur el primer el prec, l'altres instàncies eh, les instàncies a quin termini contestem les instàncies jo li diré, si li dic en el mínim possible, després que estem a treurem una instància sí. d'un lloc determinat de que no és en aquí Vull dir, el cert és que d'instàncies s'en presenten moltes la, la, el que nosaltres eh, mitjançant el senyor secretari, mitjançant els serveis de la casa, el que estem el, la, la nostra el que estem, el que estem el que diguem, diguem, podeu, les instantcies de provar, han de han de, han de respondre, eh, el més aviat possible, encara que la resposta sigui no la puc contestar, això és la, la, les, el que quedarem. Ara sempre, amb el quantitat d'instàncies que entren de l'Ajuntament sempre ens podem trobar en algunes que malauradament no es contesten amb el termini que s'haurien de contestar i algunes, i algunes, no moltes, però algunes es contesten o no es contesten mai i això és, és, és possible que puguin passar nosaltres intentem treballar i si tinguéssim una estadística veuríem que, que anem millorant però que anem millorant no vol dir que estiguem bé Ara m'hi no, trec una del 12 de maig i aquest col·lectiu que estan aquí presents que és la comunitat evangèlica romana en van presentar una altra el 3 de gener perquè estan esperant un local que des de fa molt de temps abans de les obres de Can Genís naven a Can Genís després havien anat als Carmelites fa dos tres... l última era del 3 de gener d'aquest any i l'anterior era del 12 de maig del 19 i no s'han contestat, no hi ha hagut cap resposta sí, sí, no, a vegades no sabem què respondre Vull dir, evidentment l'Ajuntament no, no és un organisme que tingui per funció donar locals a tothom i nosaltres amb els que tenim i els que planifiquem fem el que podem Eh? fins i tot, eh, no fa pas gaire que vam adequar una part de la biblioteca ai, de l'hospital antic per una entitat amb en negociacions amb nosaltres, intentem anar buscant les solucions, la, la, la solució màgica la solució màgica per els locals i amb locals amb unes mesures determinades, no la tenim no la tenim de totes maneres, eh, jo sí que els dic comunicaria, home Davant demanin entrevista intentem parlar-ne més que instàncies, intentem fer la, la, no sé si s'han entrevistat amb algú o no amb mi no sí, sí, per això el senyor sí, sí, Calde, sí. fa dos anys el, el 18 o així vaig estar al seu despatx amb ells després varem anar Urbanisme i vam parlar amb Lluís Hugues i, bueno, i és un problema que ells tenen és clar, la manera d'intentar resoldre entre tots Jo sí, sí ells també poden, o sigui, intentar llogar o estan no. disposats a llogar però... però llavors hi ha aquella cinta aquell perifèric que no pot i, i, i s'han solucionat i més eh, un, un cas històric d'aquí que més ha afectat per diferents ajuntaments va ser el cas de la comunitat musulmana i al final es va poder trobar una solució no la vam trobar nosaltres però no va ser fàcil vull dir que i no passen perquè l'ajuntament eh, Eh, cedeixi locals eh, ni tenir teni els terrenys adequats eh, intentem anar-hi parlant parlem-ne, vull dir, entrevistar més que presentar instàncies, intentem entrevistant eh, en tant amb urbanisme, amb obres públiques, amb territori, amb mi mateix i anem intentant a veure si, si, si es troben, si no se'ls ha contestat eh, que se'ls havia de contestar, eh, vull dir això, disculpes que no se'ls havia de contestar però vull dir, evidentment eh, eh, el, el, la, la contesta havia de ser que en aquest moments no disposem de, del tren, que això ja se'ls ha comentat fem el compromís que mirarem de, de, de parlar amb qui si sí. sí, sí, sí, no, no, sí. parlar i intentar buscar les solucions sí, el que passa que la solució no la tenim ni per havíem de contestar que no tenim solució té tota la raó i això és responsabilitat de l'Ajuntament ara la solució eh, que és el més important eh, difícil de solució. gràcies senyor Genovell sí, senyor Fernández moltes gràcies Uh, bé, jo volia preguntar sobre el tràmit de l'expropiació per a l'expropiació de la finca per destinar -la a destinar-la a l'ampliació del CAP He mirat en la plana web de l'Ajuntament uh, com està l'expedient de modificació puntual del POM. Diu que només hi ha l'aprovació inicial en el ple del 29 d'octubre però no hi ha tant tràmit fet Llavors voldria demanar-los si s'ha fet algun tràmit més perquè això va dir que podria demorar uns sis mesos, però doncs si no comencem a fer alguna acció, poder-se demorarà una mica més. És, això és una expropiació, vostè ho sap perfectament, es va fer l'aprovació inicial, llavors el problema és que hem tingut a l'àrea, vostè ho coneix perfectament, eh, precisament des del mes de novembre, encara estem una mica petjats, llavors exactament això que ho portava al cap de l'àrea, no sé com ho té, la veritat no sé com ho té però això s'havia de portar o una de dos, o fer contactes amb els propietaris i això m'aconsta que s'han fet el que no sé és a, quina, a quin a un tant ha arribat perquè els propietaris demanaven una quantitat nosaltres no estàvem disposats a oferir això perquè no era impossible i llavors probablement hi havia l'última possibilitat d'anar al jurat d'expropiació perquè fes la valoració definitiva real. En quin moment està això, no ho sé. Eh? De totes maneres, li contestarem. Es mus, podrien informar, si plau i fer-nos-ho arribar. De totes maneres, això és llarg. Eh? Bueno, serà llarg, però el que li deia si li, no comencem contest, els tràmits... Li, li, potser, li contestarem, senyora sí, Mauri. Molt bé. bé, una altra pregunta seria doncs, que el mes de juny de l'any 2018 es va aprovar una moció d'Esquerra i Convergència que encara era Convergència per l'adhesió a un projecte que es deia Stolpstein que era per homenatjar les víctimes del nazisme amb la col·locació de d'unes llambordes i eh, jo crec que no s'ha fet res llavors es va fer aquesta aprovació es van... Eh, em sembla que va tenir l'aprovació de tot el plenari eh, ja dic que va ser una, una moció que va presentar Esquerra i amb Convergència i eh, també s'havien compromès que es posaria en marxa un projecte pedagògic per posar en valor aquests personatges de Palafrugell que eren concretament cinc persones i també per explicar l'Holocaust la pregunta és, han fet alguna cosa? I el prec seria, aprofitant doncs, que és el 75 aniversari de l'alliberament dels camps doncs potser seria el moment de reprendre aquesta repescar aquesta moció i posar-la en pràctica, ja que va ser una proposta seva i que a més es va aprovar. Sí. Uh, senyor Salvatella. Uh, gràcies senyor, senyor alcalde. Uh, doncs sí, uh, senyora Mauri té, té rol vostè uh, aquest tema l'estem treballant amb la senyora Saurí, l'arxivera la, municipal uh, bueno, és un d'aquests temes que, que m'he trobat vaig trobar sobre la taula i bueno, diguem que uh, ha anat Diguem, ha quedat una mica doncs, desplaçat per coses potser més, eh, més urgents o més del dia a dia però el tenim present i eh, m'assembla molt bé l'observació que fa que eh, enguany es comemora el 75è aniversari de l'alliberament de, del, del camp d'Auswitz i d'altres camps de concentració d'extermini nazis i, i serà un bon moment per, per d'això eh, portar-ho a terme Eh, per tant, em prenc nota i, i la tindré informada. Molt bé, doncs moltes gràcies. Bé, un altre tema és que en el mes de setembre es va rebutjar una moció presentada pel meu grup, pel PSD, per implantar un servei de transport públic al municipi. Eh, una de les raons vas dir, vas, es va dir per part del govern que no es veia necessari, tot i que també es va dir que es volia reduir el trànsit dins la vila. Eh, llavors, un contrasentit al nostre entendre eh, però sí que es va va sentir unes aclaracions del senyor alcalde que deia que tot i que ells eh, no hi estaven d'acord i que no es veia necessari que transport urbà es portaria a la taula de mobilitat i la decisió la prendria a la taula de mobilitat eh, eh, que seria doncs que finalment eh, valoraria aquesta, aquesta proposta eh, s'ha portat a la taula de mobilitat aquesta proposta d'un transport urbà? Nosaltres no tenim coneixement no li sabria dir quin dia, està convocada la taula de mobilitat, no sabria dir-li quin dia perquè ho, ho porta el, el regidor de mobilitat, però eh, estava, vam estar parlant, passa que bueno, portem aquesta setmana dels alligats que no han convocat a parlar, però sí que estava, sí que teníem, crec que era al principis de, de febrer, aquest mes de febrer, que es havia de fer la taula de mobilitat. Com fem la taula de mobilitat en parlarem i la portaran doncs entenc que la portaran aquesta... la Valen, de la taula de doncs molt bé uh, també a veure es va justificar de que el transport no era necessari uh, perquè ja es havia posat en marxa un servei de transport a demanda i la senyora regidora també vaig sentir que comentava que aprofitant doncs, els pressupostos del 2020 ja que semblava que el transport aquest eh, no estava ben dimensionat o no estava amb i de la forma doncs que es farien modificacions pregunto, s'han fet modificacions pel que fa a aquest transport adaptat aquest any 2020, quines s'han fet i quina valoració en faria senyora regidora bé, en principi vàrem parlar amb Creu Roja que és qui porta aquest transport i estem fent ells mateixos estan fent de les trucades que reben i hores que no poden atendre doncs a veure eh, aquesta ampliació en quina franja horària serà millor ampliar, vull dir que estem estudiant. Vale. En un moment no hi ha res decidit, doncs nou. No, no, no. estem no. estudiant a veure quina franja horària eh, vale. serà millor ampliar per fer-ho vale. el més convenient per tothom millor. Vale. Vale, gràcies. i l'últim un pre que m'han fet arribar de que i unes fotografies de l'estat en què es troba de brutícia al voltant de les eh, com es diu, les les com diu, les trincheres, això no sortia a parar, perdoneu, les trincheres de l'autovia. Eh, bueno, a dins la trinxera doncs hi ha mòbils, eh, algun mòdem, eh, per fora hi ha moltes ampolles de plàstic, eh, molta brossa i llavors seria el prec que m'ha fet arribar uns vilatans de que netegessi, si es plau, aquesta, bueno, aquest edifici, emblemàtic, però sí que és un record. Eh? Uh, d'aquesta setmana que és brut o d'aquesta setmana que m'ha fet arribar? No, que és brut no crec que sigui d'aquesta setmana però no ho sé no li puc assegurar la Molt Gràcies senyora Vinga, doncs moltes sí, gràcies sí, sí, sí. bueno, Bon vespre a tots jo us farem entre un, un prècid de pregunta preguntes en referència a de Promoció Econòmica la pregunta és um, si esteu a, a, al cas de del que es diu l'article 8 dels atuts. I com que segurament és que no, i jo us definiré amb, amb set paraules el que defineix. Les atribucions de, de la Junta de Govern de, de l'Institut d'Opermissió Econòmica són aprovar, exercitar, autoritzar, proposar, resoldre, rendir i ordenar. Jo fa temps que estic de la Junta de l'IPEP, tant abans de ser regidor, com ara. I amb les, amb les darreres, ja fa força temps, les juntes són al 100% informatives. On venim, escoltem i som gairebé convidats de pedra, perquè es decideixen ben poques coses perquè tot ja es porta decidit. Jo el que us demano és que amb aquesta nova etapa que, que comenceu, a veure si tornem a activar el que diu el reglament d'aquest article 8. Que reglament, que reglament, quan anem allà, s'aprovin les coses, s'es resoldrin, s'aprovin, s'autoritzin i no estiguem només assentats escoltant durant una hora i mitja les, les propostes del de que s'ha fet. Gràcies. Bona nit, jo uh, vull fer un prec davant de la situació actual i de les dificultats de l'accés a l'habitatge sobretot per la gent jove però també per tot tipus de família Creiem que seria un bon moment per convocar, i us ho demano, plau, la taula d'habitatge com una eina útil eh, de debat per aprofundir en aquests temes i afrontar aquestes problemàtiques des de l'Ajuntament de Palafrugell. Bé La taula d'habitatge està previst que es convoqui dos, dos vegades l'any i estem començant l'any, vull dir que ja ho farem, però però més endavant. Jo, jo soc nova però no sé si em consta si l'any passat es va convocar. Sí, i tant i tant. L'any passat es va convocar dues vegades, eh? Bé, però si l'any passat es va convocar dues vegades, el govern funcionà del mes de juny, de juny cap a juny no s'ha convocat cap, per tant difícilment el compliran el rati realment el 2019 no haurem no complert dels, el que no és no massa normal, regidor, és es que des del mes de juny fins del 2019 fins al gener del 2020 hagin fet una sola modera a la taula, amb els problemes que té, vostès poden convocar com vulguin, òbviament. Repassem, repassem. L'última vegada que vam convocar a la taula no va venir ningú de... si és possible, és possible. Però això, no, per això no obvia que vostè té una obligació de no, evident, evident, sí. però vull dir quan la, no, que quan la convoquem, aprofitem-la no hem vingut una vegada, això no ha que vostè té l'obligació de convocar-la evident no, o no? ja que es convoca I poc no, no, quan, no. Es convoca. quan nosaltres sí. podem venir o no venir som molt lliures vale. vostè sí que té que... l'obligació de convocar-la, jo no tinc obligació d'anar-hi Vostè sí que té la de convocar -la. Totes les maneres sí, també repassi el seu mandat a totes les que va fer. No, no, igual. Dos, si són dos per any, convoquem dos per any. El que no, no m'ha semblat l'alcalde és que un govern que és nou i més que té, té convoanes nous és que és el mes de maig, juny, perdó, fins al gener, no s'hi ha convocat a l'habitatge. És que no interessa l'habitatge. Almenys això, jo crec que la resposta va bastant ah, poc. Ah, bueno, qualsevol ah, cas, tornem a la... S'estan fent coses. Vale. Vale. Farem la taula d'habitatge, explicarem tornem tot el que que fent i... Sí. Dos preqs. Sí, digen. Pre les que portem tampoc s'aproven, i si no les fan, Sergio, o sigui que no és igual els que no portem. No dic que ah, després, no, la, no, la regidora de que dic, esta, ah. que està con està parlant ella, tot sí, sí, es doncs, no que és no. la que portem tampoc s'aproven. Dos preqs, un va en relació al tema del de lo que s ha passat amb els aiguats, que bueno, obviousment, bueno, amb, amb el vent i gran involguem aquesta setmana que han tingut bastant conflictiva. Sí que els diria que bueno, nosaltres, com he dit diverses vegades, estem al costat del govern en tot allò que puguem fer des de les institucions que puguem tenir alguna opció de, de decidir per intentar ajudar. És obvi que hauran de, vostès hauran d'habilitar alguna, alguna actuació per la via d'urgència. La llei de contractes del sector públic permet actuacions d'urgència. Per tant, si esperem començar a fer alguna cosa important a rebre els diners, ho tenim malament per tant, jo crec que en aquest cas vostès han de planificar alguna actuació d'urgència per intentar adequar el que ha quedat més malament que és veritat, que és el, el que vostè ha que és el tema de pastèria de Fran i alguna actuació que no t'ha anat a Mariu, que ha sigut menys la, la, la incidència però ja Fran sí que, ha quedat una situació complicada. El prec seria que intentin fer alguna cosa d'urgència i a més a més la, el, la col·laboració del meu grup ha sigut de fer alguna gestió amb altres institucions per intentar doncs, ajudar a resoldre tema l'altra qüestió a mi m'ha sorprès m'ha sorprès la resposta que li he donat al regidor de ho Podem en relació a amb del tercer institut jo vaig escoltar molt atentament les explicacions de la regidora de l'alcalde a la Junta de Portaveus sobre aquesta proposta que havia que encara no estava prou clara però a mi em costa molt entendre i jo he sigut alcalde de sis anys de que el departament prengui una decisió la comunica als directors i surtin a circular i que l'Ajuntament no sàpiga res tenint en compte que a més a més el departament és del mateix color que el govern i a més, a més tenim, gent, tenim gent allà doncs que, que ha estat aquest ajuntament em costa molt entendre i si li l'hem fet això jo crec que és una mala jugada perquè l'ajuntament té l'obligació de estar informat i el departament, ell, que a mi no ho havia fet mai i això que jo no era del mateix color que el departament, per tant que el departament comuniqui això, que els directors facin la carta i l'ajuntament no faci res no, no, no sàpiga res, perdó si més no doncs, em sorprèn o sigui, però en qualsevol cas, si vostès han dit així doncs mira jo, jo m'ho crec l'ATEPREC va en relació també amb la idea d'intentar doncs trobar doncs, punts de solució, jo aquesta setmana m'he trobat com vostès també bastant amb la gent de les de les ocupacions d'activitats, ocupacions de terrasses no? tenim bàsicament tres nuclis podríem dir plaça nova i ha Fran el que és la pla la part del passeig que ha tingut a patir les conseqüències i la plaça promontori jo m'he amb ells i jo sempre els, jo crec que hauríem de ser capaços més enllà de que fer una proposta d'un ampli consens polític i també amb els operadors i aquí crec que també l'IPEP s'ha d'implicar fort perquè vulguem un sector econòmic perquè aquesta eh, distribució que puguem fer tant d'espais com de, de forma del, del, del, del tancament no depengui del govern qui hi hagi perquè que han de fer han de fer inversions a de fer inversions a vegades a llarg termini, inclús hi ha que ha fet inversions fa molt poc i per tant jo les vegades que m he trobat amb ells he dit escolta, hauria de començar a parlar amb el govern sé que se'ls troben amb vostès per començar a parlar de negociar la temporalitat de com han de ser les actuacions en quins terminis tenim per fer-les i inclús que facin propost, que ells puguin fer proposta de la proposta del de que és el tancament i si aquest estiu no estem a temps doncs donem-nos aquest, aquest any, aquest estiu per pactar una proposta que dongui resposta a Plaça Nova, Promontori i també a Passatger de Fran. Jo sempre he dit el mateix, aquest, aquest, aquest espai sempre han tingut dues actuacions de reducció de superfícies, una al 2012 i l'altra al 2016, o sigui, cada, aquestes dues, dues operacions sempre han anat acutant. Bé, bueno, no, jo no sé si en aquest moment l'ocupació que hi ara és la, és la mínima que poden tenir o màxima, no ho sé, però qualsevol cas sí que és un punt de referència, per començar a parlar amb ells, i poder establir aquesta, aquesta voluntat d'acord. Per tant, jo, torno a repetir el senyor alcalde, qualsevol eh, opció que puguem col·laborar com a, com a grup, estic disposat. O sigui, ells m'han vingut a buscar, jo no, jo els he dit, escolteu, ni, ni premsa ni tele això no funciona, si volem buscar una proposta que ens ajudi a tots, anem a negociar-la i anem a donar-nos un termini per intentar poder aplicar-la. I més ara, amb aquesta podríem dir que s'ha passat el passeig, encara és pitjor, perquè també han hagut els elements que han quedat afectats. O sigui, òbviament, han hagut alguns elements que l'aigua ha entrat, no és la primera vegada que entra l'aigua, però, òbviament, també ha quedat afectada. Per tant, jo, el ple que vaig aquesta línia és, parlin amb ells, sé que ho estan fent, perquè em consta que s'han trobat amb vostès, que l'IPEP també s'hi impliqui, i si necessiten que el nostre grup també dongui la seva opinió per buscar un ampli acord, estem a, estem a disposició. Uh, respecte a les seues intervencions, precs... Ah, no. no, jo era el prec, era, era un prec, el o sigui, Alcalde, vull dir que jo aquí... Oh. estava tancat, també entenem que eh, aquests operadors que estaven acostumats a treballar molts metres quadrats més del que podien eh, intenta fer tot el possible per mantenir aquest estatus que tenien de, de mantenir aquest privilegi eh, i eh, bueno, doncs la funció de l'Ajuntament és intentar-ho acotar Bé, jo no parlo de privilegi perquè si vol parlen de privilegis, d'ocupació és allà Fran si vol parlem però no vull parlar d'això jo crec que hi ha una cosa evident, señor si alcalde. Vostè, a nosaltres, l'únic plan que ens dona és el plano de Plaça Nova. I ja diguem que la proposta aquí de Plaça Nova, quan hi ha aquella comissió, nosaltres li diguem que no compartim. I no ho diguem a la premsa, ho diguem al plenari de desembre ja diguem que nosaltres no estem d'acord amb aquesta proposta. En relació a proposta propostes d'en Deiafran, tant de Promontori com del Paixer nosaltres, jo, com a portaveu, no he vist cap proposta concreta. He vist la que m'han ensenyat la gent que ha vingut treballant amb mi, per tant, i no és un problema tant d'ocupació. Jo comparteixo que la gent ha de fer ús només d'allò que té a l'autorització, però és que jo estic d'acord en que el que faci més ús se de sancionar. I segurament que, quan jo governava hi havia sancions, i vostès també han fet sancions d'ocupació, quan jo governava hi havia sancions d'ocupació, quan jo governava hi van aixecar sancions. Si no, aixecar, doncs no, no, no vostè té raó, però jo crec, jo crec que va xinar decret d'alguna sanció, qualsevol cas. El problema que hi ha aquí és que ja, ja, hem, fet algun, ja hem fet reduccions, i no hi ha cap, en el Pla d'Uso de la Generalitat, que més està penjada a la seva pàgina, pròpia pàgina web 2017-2021, els pla que, que autoritzen la Generalitat, que és el que hem anat treballant cada any, que a més a més ells ho donen per 4 anys, encara que cada any tenen de presentar-lo, no qüestiona els espais d'Ella Fran, qüestiona el que sempre ha passat a Tamariú, sabem que a Tamariú sí que hi ha un problema just al final de tot, que allà no hi ha els 3 metres, aquí sí que tenim un problema real que cada any l'hem anat gestionant, i també qüestiona una part, una part a calia del, del GELPi però quan la resta de Fran no, no qüestiona que n'hi no, hagin els espais dels vianants. I per tant, es en base amb aquest últim pla que està aprovat, hem a veure com es pot refer, per, si cal, si cal optimitzar-lo molt millor, perfecte, i després si volem obligar als tancaments homogènes, que jo estic d'acord que s'han de fer, com es va fer la part nova, anem a pactar a veure quins termini es pot fer i tinguem en compte que si hi ha que ha fet inversió fa poc, que l'ha fet nou, doncs no li fem canviar l'any que ve, perquè és una, és una miqueta, o sigui, l'únic que estic diguent jo i en aquest aspecte busquem. I no és veritat que la proposta que havia del fruit del conveni de Pla Saró al signar el 2016 per dos anys que es prorrogava i acaba ara incomplint la normativa de l'ordenança de dia pública que va aprovar el, fe, el febrer del 2017, no és veritat, en relació a l'ocupació. I a més, aquell propi conveni inclús contemplava una part flexible, que en dies puntuals d'activitat com era el tema de la festa, quan hi ell, poguéssim fer una petita ampliació, però la resta de dies tot limitat a l'espai i varen reduir una part d'espai per tant, no és veritat que jo incomplís en qualsevol cas, la proposta que vostè feien era diferent però jo tornant al de major els hi proposava era si vostè estan fent perfecte parlin amb ells, negocien una proposta i sobretot que els canvis que s'hagin de fer siguin canvis que si pot s'hi tinguin una continuïtat que vagi més enllà d'un mandat és l'únic que jo els hi feia més. Molt, veure, ràpid, molt, molt ràpid respecte al passeig de Francesc de Blanes no hi havia cap mena de projecte, l'única cosa que varen fer és una sola reunió amb ells per dir-los hem de parlar-ne és. després d'això hi ha el temporal i això s'acaba, no. però n'hem de parlar-ne En respecte a plaça Nova diu que hi ha un conveni del 2016 nosaltres hem de l'oposició i no, no en varen tenir, no sé si alguns si no hi varen participar-hi I, i respecte a la plaça Bormontori a plaça, des, respecte, a, respecte a la plaça Bormontori el conveni de plaça, no ho sé, potser si eren les estufes posades en els arbres, aquest conveni que, que vostès en fan fer també. Més, més nivell, del, més nivell. Eh, no, no, esclar, no, no, li, dic, li, dic per la contesta, li dic per les contestes, per contestes de, del conveni, seu regidor. El conveni és... I respecte, i respecte de la plaça de Promontori, és cert que no, no, no, no, no però, dir, que no els hi hem presentat, però hi ha acord amb els operadors. Això sí que és cert que no els hi hem presentat, però jo crec que és un, un acord i a més consensuat amb, amb, amb, amb moltes reunions ho dic, ho dic perquè ho ha portat molt el senyor Ros amb moltes, amb moltes reunions jo no hi era en aquest... En Vinc, el conveni sisplau, el, busc, el busquin perquè a més a més el va firmar l'Aver Gómez com a penitenciari de l'alcaldi, l'alcaldi de l'IPEP i a més a més, a més de darrere està, està dibuixat tot per tant, poden compartir o no poden compartir podem el 2016 ja estava en l'oposició el no, 2016 era per dos anys i s'acaba ara el maig del, 2018 perquè, del 2020 perdó, perquè ningú l'ha denunciat. Aquell és un punt de referència, que, que vostès a mi no estan d'acord, però hi havia un document segur. Qualsevol cas, jo no vull, no vull tampoc fer d'això, jo només ja el he dit que estem disposats, si cal, a parlar-ne eh, per intentar doncs, fer una proposta que ens permeti anar més enllà d'aquest govern de cara al futur. Lligant-ho ara una, un tema que, que també m'ha preocupat és en relació al, al fet d'aquesta setmana que hem passat amb tot el tema del, del temporal, sí que és que l'alcalde la de la es va mm, més o menys que en aquell moment hi havia, però evidentment l'UFOR encara tenia d'arribar, perquè això va ser el dimarts de comissions, i l'UFOR va arribar el dimecres i el dijol però en aquell moment, el dimarts, tot estava molt cipient ara, sí que és veritat que nosaltres hem una cosa, jo no sé si s'ha si si aplicat l'INUNCAT o no, no ho sé jo no sé si l'alcalde sap quan es va aprovar l'últim INUNCAT i quan calia revisar-lo no ho sé i si no, espero que digui perquè jo crec que l'INUNCAP no l'incompleten res primer hauria de veure que cal activar i desactivar via amb una resolució concreta del propi alcalde cal nomenar el director, que és l'alcalde o qui delegui ha d'haver-hi un centre de coordinació operativa municipal que suposo que estava de que fos a la policia local però ha d'haver un responsable tenir, també de la gestió, que almenys ha d'estar nomenat el propi clar ha dhaver un centre de recepció de les alarmes, de, alarmes directament perquè el ciutadà pugui trucar 24 hores al dia ho dic perquè com vostè quan va demanar el membre del comú va dir i quan trucava la gent trucava, no, és que quan vostè activa l'INUCAT ha de posar en servei una persona 24 hores al dia perquè doni informació als ciutadans, a mi em consta que això no s'ha posat, vull dir que i la informació que en rebut nosaltres com a regidor per ser vostè deia, és que el regidor ha donar tota l informació l'INUCAT obliga Aquí hi ha un fil directe de connexió amb els portadors del grup municipal i jo ara l'única informació que he rebut és com la de qualsevol edat que és per la via de les xarxes i el eh, Facebook de l'Ajuntament i del regidor, que això sí, és molt actiu i ho agreixo ha donat molta informació però no és el canal habitual d'una institució quan hi ha... Per tant, jo volia demanar-li si vostè saben en quina situació estan els diferents plans que té l'Ajuntament perquè ja té quatre plans si estan tots homologats, si estan tots per revisar, quins es falta perquè per que ens ha passat aquesta setmana, ojalà fos l'últim, però vindran més, perquè la tendència que vinguin més. Per tant, i cal fer la previsió, actualitzar-los i tenir-los operatius. No serveix darrere de provar un pla i tenir-lo al calaix i quan volem activar-lo, la, la meitat de les persones que s'han d'anomenar o no hi són, o estan de baixa, o hi han deixat aquestes funcions. Però jo volia demanar-li si vostè té coneixement de quan es va aprovar aquest pla i la resta de plats, i quins ens falten per aprovar perquè ens falten plats per aprovar el pla d'inlocat, com vostè sap no, no, es va, no es va aplicar, els tècnics no varen considerar-ho necessari, els conec perquè eh, en l'última nevada es va aplicar i es va fer tots els passos que hi havia que vostè, que vostè ara, ara ha esmentat i en aquest, el, el, els tècnics de... de, de sobretot els tècnics de la policia el cap de la policia que és qui ho porta no va creure oportú perquè aquí el, el, el, problema, el problema que hi va haver -hi va ser més de temporal que no pas d'inundacions que seria el d'Indoncat i en aquest moment doncs, en aquest, aquest, aquest pla no, no es va aplicar el conec perquè dic que l'última nevada sí que es va aplicar sobretot per a totes les penalitzacions per totes els problemes que podien haver-hi incomunicació de, de, de Palafrugell Bé, en qualsevol cas jo demanaria que em faci un informe serveis policia dient que no calia aplicar-lo Neucat es va aprovar el 2010 perquè estava aprovat i clar, segurament que no s'ha aprovat que el pla bencat, que és el que estem obligats a tenir-lo l'Ajuntament, doncs mira però no el tenim l'Ajuntament està obligat a tenir el pla bencat i no està ni redactat n'hi ha aprovat i a la millor els el serveis de la producció local amb bon gritament bueno, tant per tant com que el que s'ha d'aplicar és bencat no podem aplicar-lo no apliquem l'altre perquè en definitiva jo crec que vostè hauria intentar fer la llista perquè tots els que tenim aprovats són del 2016 no s'han revisat i estem al 2020 ens falta per aprovar el bencat que estem obligats i ens falta per revisar el proficat per tant jo crec que aquí tenim, tenim feina per fer, però més enllà d'això jo crec que a part d'això sí que hagués calgut una mínima informació ja dic, els portaveus, un canal de, diguéssim, d'informació bastant més directe de la que de les que hem tingut lligant-ho amb una tema que ve molt vinculada amb una pregunta que vaig fer el mes de eh, desembre, vinculat al pressupost volia demanar-li si vostè sap les hores exces que s'ha fet en aquesta casa l'any 2019. Hores exces de, de, de, de tot el personal de la, de la casa. No li han enviat? Sí, no, ho, absolut, ah, no. ho sap vostè. Sí, sí, sí. Ho dic sí, perquè sí. està bé que ho la gent i a més ens escolta sí, sí. molt millor. De bé, el 2019 varen fer 17.748 hores extraordinàries. El, 2016 es varen, el 2018 perdó, es van fer 10.934. Això és un increment d'un 60% d'hores extraordinàries i si anem a imports, el 2019 el còmput de costos va ser de 219.000 euros i el 2018 de 159, un increment d'un 38%. I hi ha treballadors a la casa que fan més de 600 hores extraordinàries a l'any. Això és clar, clar que és legal, perquè evidentment el que són treballadors funcionaris i que estan fora del que l'Estatut no l'apliquen les 90 hores anuals però crec que això que una persona faci a aquestes hores implica dues coses, primer eficàcia i eficiència en el servei més que qüestionable, segon les hores extraordinàries han d'obrir a, a, a serveis que tu no puguis planificar amb antelació suficient ja sé que vostè dirà, la gran part d'aquestes hores són de la policia local, és veritat la policia local no pot fer l'any 13.000 hores extraordinàries el que ha fet el 2019 igual que no pot fer però fixeu, el 2019 ha fet 13.000 però que el 2018 va fer només 5.800 hores com pot ser que d'un a l'altre passem a 8.000 hores més extraordinàries? Vostè em dirà, més serveis? No, si són més serveis vol dir que és una, una péssima planificació del servei. Per tant, jo el que demano és que agafin, si realment han de planificar serveis diferents, amb més temps, planifiquin més agents, ja sé que costa trobar agents, sóc conseller que costa, però jo crec que és, que és evident que no podem permetre que tinguem gent a la casa, que li fem fer aquest excés d'horaris perquè hi ha gent que fa més de 400-500 hores extraordinàries a l'any per tant, que fes una reflexió al voltant de com ens organitzem internament però no només la policia, també a l'àrea d'esports, per exemple, cinema si anem a la mirada també fa bàsicament més de 2.000 hores extraordinàries bé, és normal que una àrea com esport faci 2.000 hores extraordinàries al cap de l'any? no hi ha problema de planificació del servei? perquè tenim en compte que el cost d'hora extraordinària no és el mateix que el cost d'hora ordinària, és obvi però ara es paga més cara, perquè és normal, el treballador, si fa unes estres, es cobra més car, però ja no comparem si és nocturna o festiva, que encara és més cara. Per tant, jo diria que prenguin nota intentem resoldre, però ja sé que això està quantificat i que el pressupost segurament que ho aguanta, perquè estic molt clar que intervenció fa amb bé els números i aquesta previsions hi són, però crec que fa molt mal els ulls que una administració pública d'un any per l'altre incrementi la zona esterilada en un 60% i els costos d'aquesta d'aquestes d'un 40%. Per tant, és un prec. Mirem de... Sí, no, però no deixarà el ja, que... No, Digo... no, no, no. Sí, perquè vostè diu que vol fer aquest pre per fer-lo públic, doncs com a mínim una explicació meva aquí aquí al costat. No? Quan es fa la planificació del 2019, de, sobretot en temporada d'estiu, eh, es veu que hi ha una mancança de, de, de personal i això marca la nova la planificació del nou CAP i es creu que és molt millor fer-ho amb la gent de la casa que no pas fent contratacions d'eventuals de, de, de, sobretot per la feina de la policia qualsevol altres feines un eventual pot fer la feina també com un, com un fixe, però en el cas de la policia no llavors hi va haver -hi un, un, un augment mantenint-se sempre el percentatge aquest aleshores, es va haver-hi un augment eh, i és quasi tot de, de policia local però amb un resultat que nosaltres considerem com molt positiu en la en la, ciutat, en la, en la població D o sigui, um, van poder gaudir d'un molt més bon servei en a la població de la policia gràcies a aquest augment de les hores extraordinàries o sigui que per comptes de posar més agents en l'estiu, sí que es va, es va creure que era oportun, fer-ho amb aquest sistema d'hores extraordinàries, sobretot perquè els agents que venen provisionals només per 3, 4, 5 o 6 mesos mai podran donar el servei que poden donar la gent de la casa. Aquesta és a la policia local i aquesta és la mare dels ous de totes aquestes hores extres. Respecte a l'àrea d'esport, si té raó, és una, és, i a més és un, és, una, és un efecte que ja havia detectat els tècnics de la casa, de tal manera que ja s'havien cobert el 2019 el 50% de, de conserge la contratació del 50% de conserge per deixar de fer hores extres i, i la contratació d'un nou conserge i en aquest pressupost del 2020 hi ha, el, hi ha també el 50% d'un altre, altre. han augmentat d'una forma considerable les competicions esportives en el cap de setmana i amb les hores que hi havia de conserge no es podien cobrir com cobrir lo -ho amb hores extres? com solucionar el problema? contractant nou personal perquè puguin fer-ho, o sigui que en aquest, en aquest aspecte que sí que, que, que el personal aquest ens hi pot donar-lo no, ja s'ha ja sostenat les hores extres en aquest aspecte i l'altre, i vostè ho sap, és eh, sobretot en, en, en, en tema de policia o sigui, jo vull, vull, vull, vull entendre que vostè primer m'ho justifica i no m'ha donat cap eina per pensar que el 2020 es farà menys perquè si no hi havia de dir que el servei ha funcionat la plantilla més o menys és la mateixa que hi havia i no hi ha cap canvi ja podem preveure que el, 2021, el 2020 perdó, tindrem aquestes és que més enllà de que jo no, no, jo no qüestiono la feina que fan la casa i la policia que, dius que, que un govern ha de preveure que aquesta tendència a la baixa i si vostè agafa l'evolució 2017, 2018 2019 veurà que cada any anant creixent les hores extraordinàries per tant, és obvi que no és un problema més d'ara, per tant, jo crec que el govern té l'obligació de planificar perquè això pugui anar a la baixa si no, pensem que això primer, això no afavoreix el servei en absolut a mi em costa molt creure que una persona que després de treballar 12 o 13 hores seguides estigui tan més operatiu que una persona que porta només 8, me costa molt entendre això i més si és de forma sistemàtica, ja dic, hi ha treballadors que fan més de hi ha algun cas que fa més de 60-50 hores a l'any això és una jornada i mitja d'un treballador per tant jo penso que això és un tema a analitzar-lo i hi per acabar, una cosa que hem descuidat abans, que és, tenia una cosa pel senyor avallador, però com que no hi és, ho deixaré per quan torni ell, per, perquè, òbviament, no m'ho podrà contestar. En relació amb el que hem parlat de les terrasses, sí que voldria que ens fessin arribar còpia de, de l'encàrrec que hem fet externament als professionals, amb, indicant el sistema que hem fet de contractació i també l'import que ens ha costat aquest, aquest encàrrec. Per part del nostre grup... per dos. No, senyor Alcalde, que havia fet l'última pregunta d'un museu que no va no contestat ningú he preguntat per les instàncies sí, un prec llavors una altra pregunta sí, referent a aquella reunió del 4 de desembre amb en Gerard Pruies i en sí, Quim Garcia, si saben alguna cosa que es varen comprometre a intentar solucionar doncs sí, sí, les enteres sobretot amb l'empresa bueno, si no ho saben bueno, que m'ho contestin per escrit Vull dir... bueno, bueno, eh, faig una introducció i després si de sí. casa et passo la paraula Lluís o, mm. o... val. Uh, bé um, això ve doncs arran d'aquest tema que vostè mateix ens ha anat recordant en altres ocasions uh, és una reunió que, que es fa perquè es detecta bueno, que hi pot haver -hi, doncs, alguna disfunció Uh, a nivell comunicatiu entre el que és el, el museu i, i l'àrea d'urbanisme que d'obra pública, més ben dit, que és la, la que ha de, uh, assumir doncs, aquesta, aquesta actuació, que, o, o, o fer, aquest, comprovar doncs, uh, bueno, el, el problema que, que hi ha en el, pel que fa a les, a les filtracions. I aleshores eh, bueno, es té aquesta reunió que és entre el, el, el senyor Pep Espadaler, el senyor Kim Garcia, i llavors també hi és com a, com a cap d'àmbit el senyor eh, Gerard Pruies, i eh, bé, eh, es presenta. Eh, es posen doncs, tots els problemes relacionats amb això, amb les filtracions, amb les humitats, to, tots els problemes eh, que s'arrosseguen des, de, bueno, des de fa temps es, es posen sobre la taula, eh, es plantegen les possibles eh, solucions, Uh, els compromisos um, diguem que ha d'assumir cadascú o sigui el Museu del Sud com, com a institució i, i la part d'obra pública uh, d'això um, com, com a tècnics en, en, aquesta, en, en, aquest, en aquests temes i, uh, i bé i a partir d'aquí um, hi ha el compromís evidentment de uh, resoldre-ho ja d'una manera satisfactòria i definitiva en els propers mesos sense fixar tampoc una data però dintre de... s'entén dintre de, de l'any que estem eh? vale. Moltes gràcies A uh, veure que al senyor Pelleideig li volíeu dir una cosa de l'ocupació de via pública ah, de... Sí, merci no. Bé, primer senyor Fernández donar-li les gràcies pel seu interès en, en col·laborar amb nosaltres, amb, bueno, amb l'equip de govern amb tots i anar a l'Ajuntament tots a una amb el tema de les ocupacions de via pública eh... Uh, L'hi agraeixo molt, tot i que l'experiència ens diu a tots que vostès no varen van lograr. -ho. Només cal tirar enrere, Tamariu, qui té al seu costat una persona que hi viu, per naiga dolça, qualsevol dia de l'estiu i molts dies de l'hivern, dos persones no passen. Vostè no s'hi va posar mai. Sí que ha d'haver donar les ocupacions que, que tocava. A dir que les recomanacions de, de costes, no, no, no són recomanacions de costes, són obligacions ens donen una mida bueno aquesta mida és exclusiva per vianants, de no ocupació, ni tan sols temporal de no ocupació, i és molt normal, i jo crec que vostès igual que nosaltres han de procurar i han de procurar tots per aconseguir això per aconseguir quadrar l'interès dels, dels operadors i l'interès dels, dels vianants dels que passegen només cal anar a plaça nova plaça nova, no aquest any aquest any, l'any passat, fa dos anys, fa tres anys unes ocupacions dràstiques brutals, la gent que balla a sardanes que no pot ballar, fullons, lius ja no li dic de passeig de Blanes passeig de Blanes, hi ha dies que no es pot passar Si o sigui, de demanar escolti, que puc passar si plau que s'aparta Eh? i això li dic amb qualsevol lloc d'aquests que vostè ha esmentat però eh, jo entenc que vostè té l'esperit de poder-ho lograr de poder d'allò nosaltres també, però llavors ens ha dit que vostè feia, feia, havia posat sancions Bé, sancions sinó posades no ho sé no en tinc ni idea però les sancions suposo que venen d'un acte d'ocupació de, de sobreocupació de via pública doncs miri, tinc un informe un històric d'informe sobre ocupació de, de via pública que me i només li portaré els anys que vostè ja ha estat eh, fort. El 2011, 1 a Tamariu. El 2012, dues, a Tamariu. Aquí vàrem guanyar, eh? vàrem augmentar el 100%. El 2013 vàrem baixar, zero. El 2014, zero. El 2015, aquí vàrem fer un esforç, una. El 2016, zero. El 2017, quatre, vuit, 11 el 2018 4, 8, 10, 12 i el 2019 16 i 9, 25 amb el que i d'aquestes 25 totes elles van pel, per, per sanció amb els recursos que hi hagi si alguna se'n salta perquè ho hem fet malament eh, cap mena de problema perquè per això hi ha el d'allò vull dir que vostè que té o, o ens diu i jo el crec eh, que té totes les ganes d'ordenar les ocupacions d'aquest poble i fer un poble amable eh? vostè no se'n va sortir li agraeixo que, bueno, que la seva proposta de col·laboració eh? merci si sí, volia afegir-li el, el al alguns... jo demanaria que em portés també, perquè també les té, les té? no, no, és la sé perquè porti també les que 2007 ah, que no, no, no home, clar porti 2007-2011 també no, no, jo tampoc estava l'alcalde 2017-2011 No, però 2007-2011 no, no, sí que estava però dic que ja la reclami també Qualsevol cas, jo l'únic que els he dit o sigui, jo torno a repetir aquell que faci un ús excessiu del que té l'ocupació si l'ha sancionat, si l'hi sanciona el que dic jo és que en aquest moment ho he explicat molt bé el 2012-2017 ja varen fer propostes de reajust d'ocupacions i està clar que la clau és que has trobat l'equilibri entre el privat i el públic aquest és el repte de qualsevol administració, trobar el repte de dir escolti, vostè té dret a utilitzar la seva activitat per, òbviament, el seu negoci però també ha de garantir que la gent pugui passar. I tots sabem que allò on hi ha més conflicte, òbviament, és, a tamariu, que jo he dit abans, i no, no, jo no dic que siguin recomanacions, la pròpia resolució ja ens diu que en allà s'ha d'habilitar perquè hi hagi un espai mínim de 3 metres perquè allà em passi, i és obvi, la pròpia resolució ho diu, no és recomanació, és obligació, però aquesta recomanació de 3 metres no la fa la resolució en relació a passos i fesos blanes. Per tant, jo crec que ja s'ha d'acotar que l'increment fa un ús excessiu. si li sancioni, però intentem doncs, pactar amb ells, terminis i com adecuem els espais. Si no cal, I si vostè m'hi diu que nosaltres farem menys sancions que vostès, doncs bé, vostès segurament apliquen, són bastant més estrictes que nosaltres en, en aplicar-ho al matí. En qualsevol cas, la solució no és aquesta. La solució està per intentar que l'IPEP i el govern, en aquest cas, trobi una proposta perquè els operadors que treballin puguin fer la seva activitat i que això sigui compatible com que el dianant que va passejar, com vostè diu no tingui punts per passar aquesta era el repte que, té, que teniu vostès com a, com a govern no això, vale. molt vale molt curt, molt curt, no sols en això, 30 segons. 30 segons ens mirem molt la seguretat mirem, sí, passa molt carrer de vellers exigeixen 3 Estem en les preguntes del públic i de les, i de les xarxes. Sí, sí, diguem. Sí, no, no, no, tinc un problema. Sí. en la última reunió que hem estat do con vostè que duró uns 5 minuts el año, el, año, el año pasado y nos dijiste es que eh, de la tema del, del local del, para nuestros niños para nosotros los rumaneses, que no tenéis disponible eh, enseguida nos, nos va a contestar en algunas algún día ¿no? y quería saber cuándo sería posible una otra una otra reunión Puede, puede pedirla Porque cuando quiera. También es, hemos hablado con los chicos uh, Marroquín, que hoy disponen también de la mezquita y otro local aquí en Palafrugell y bueno, dijeron que también le habéis aportado un local y ah. quería quería saber si para nosotros si hay algún local también, aunque estamos disponibles a pagar un, un alquiler, a pagar la luz, agua, todos los gastos y si es posible también. Gracias. Ah la reunión pueden pedir hora siempre que quieran y eh, se la daremos y no tendrá que ser cinco minutos, si fueran cinco minutos seguramente que fuera eh, sin, sin pedir hora eh, nosotros a, a, ninguna comunidad religiosa tiene un local del ayuntamiento no corrigo, ¿eh? Eh, un local del ayuntamiento cedido por el ayuntamiento ninguno la única cosa, alguna vez eh, en los diferentes gobiernos en un hecho puntual es posible pero un hecho puntual, puntual ¿Eh? pero para el uso de comunidades religiosas ninguna tiene un local la comunidad musulmana los locales que tienen son en su propiedad o en un alquiler aún en este momento no lo sé cuál es, pero no nosotros no ni subvencionamos ni ni, ni, ni damos nada nada a ellos uh, Claro, uh, tendrán que ser bueno, podemos hablar no pero claro uh, la comunidad eh, digo la comunidad musulmana que usted ha hecho esmento, esmentado eh, fueron ellos los que eh, el ayuntamiento ayudó a tramitar eh, pero nada más, todo eso es, está, es sufragado por, por, por ellos ¿no? pueden venir y pueden pueden hablar y, y yo seguramente que en aquella reunión les dije si tenemos alguna disponibilidad pero no tenemos disponibilidad de, de, de, de, de locales ¿alguna pregunta más? No, és que ja, ja. Ah, però bueno, és que és una esmena que o... bueno, sí. com a portaveu digui, digui hi havia un, una esmena de la plaça nova que també la volíem comentar perquè no hem estat treballant hem anat personalment tots el, jo com a portaveu les preguntes, que, sí, les preguntes que fan el, el, els altres membres eh... sí, però si sí, també ens podem nosaltres, no? podem definir i podem opinar vostè pot fer les preguntes que vostè vulgui en les preguntes que fa l'oposició en el govern, és el govern que contesta. I, I només podem contestar el govern. Nosaltres no podem opinar sobre aquestes esmenes? No, no ha fet dues esmenes. Ha fet una pregunta o un prec? Ha qüestionat el tema de la plaça Nova. Una pregunta un prec? Un prec? I no podem opinar sobre aquest prec? No. no ah, està bé. És a dir, que la meva opinió, com a portaveu, de <ríe> <la> limitar. No, <t> no, <'a> no no, en, en el seu torn digui, digui està fent feina, hem fet una feina complementària jo li he explicat jo... el funcionament el funcionament. vostès tenen dret a fer el seu, el seu torn de preguntes i quan acaben el torn de preguntes es eh, eh, fem el, el torn de preguntes no tornem a fer una altra ronda si hi ha algun altre portaveu que té una altra pregunta de totes maneres eh, fet excepcional que vostè és nou aquí li deixaré fer l'esmena que, que vostè ha fet, però no sento el públic, no, ja, doncs dic. Com a portaveu, no, dir que nosaltres ho hem treballat també a la plaça Nova, no, no sabíem si sortiria o no, ha sortit com a plec dels, del Partit Socialista i nosaltres dir que bueno, estem d'acord totalment escoltant totes les parts, també vam despatxar amb el, amb el, amb el regidor de l'Ajuntament d'Obres, i hem escoltat també la veu dels empresaris i alhora ens volíem posicionar de que segueixen fent coses a l'Ajuntament sense prèviament consultar els empresaris llavors, sí què, què, què han fet? Doncs, han fet de fer un projecte que realment, un projecte, un projecte han fet un projecte que ha blanat sí, sí. amb un cost bueno, però, però, com, a punt de com a punt de partida però un, un i, projecte com a punt de partida, evidentment ja, ja, ja, ja ja, ja, ja tenim uns tècnics d'urbanisme a l'Ajuntament si vostè vol qüestionar no si deixi'm dir, si vostè vol qüestionar si aquest projecte no l'havien d'encarregar si l'havien de, de fer-lo els tècnics quan li, quan li toqui el torn de de preguntes faci la pregunta o faci l'esmena o faci l'emoció o que hagi de fer, aquesta és una l'altra dir que no no podem imposar, no en cap moment nosaltres a, a partir d'un dibuix a partir d'un projecte l'hem posat sobre la dala per discutir imposar ni res imposar res pues, Però, amb el amb el taula... altret, senyor alcalde, abans dels empresaris o els afectats abans d'anar a fer aquesta feina és que la meva pregunta abans de fer aquesta tasca, no es poden escoltar els afectats, que són justament Mira, aquestes el, persones? Mira, procediment, el procediment el farem nosaltres com ens sembli bé nosaltres, en aquest moment, ens va semblar bé que primer redactem un preprojecte per dir-lo, un avant-projecte una vegada el tenim present tenim el avant-projecte, el presentem i sobre aquest avant-projecte hi discutim imposacions, cap ni una i ara no té el torn Sí, hi ha una... I a les xarxes. Sí, tenim, sí? tenim un usuari que es diu Raul Mondelo. Txt, txt, moment, si es fau que hi ha un de les xarxes, sí? que fa dues preguntes relacionades amb el mateix tema i pregunta: "Amb quins arguments es va motivar l'externalització de totes les consergeries escrites al Museu del Suru? I per què no consten actes que les mencionades externalitzacions van passar per mesa de negociació com marca el EBEP?" Doncs, no ho li contestarem. recurs vale. donc que doncs eh, que es llegeixi l'acte d'aquest ple que hi ha l'informe sobre, sobre el pressupost de la relació de jat de treball i hi ha les explicacions eh, hi ha alguna pregunta més no, per, no sí no si els hi sembla tenim és que tenia unes, una, les, les qüestions prèvies en el ple i no els havia fetes. Si els hi sembla bé, els portaveus podrien fer un minut de silenci per la persona que es va morir d'accident a, a Palamós. Per contes a fer la, la final del ple, al començament del ple la fem al final, si els hi semblen bé, doncs faríem això. Sí, moltes gràcies. Sí. Doncs amb això acaba la sessió plenària eh, del mes de gener. Amb aquest minut de, de silenci ens recorda aquest vell de Palafrugil que va perdre la vida, recordeu, eh, la setmana passada a causa del temporal Glòria. Nosaltres ens acomidem d'aquesta sessió plenària i ens retrobem demà en els serveis informatius on repassarem el més destacat que ens ha deixat aquest ple del mes de gener. Que passeu una molt bona nit i ens retrobem demà.